Розділ 18тий Малий лежав і не спав, як йому й було наказано. Він мав дочекатися, поки Кей засне, а тоді Архімед прийде за ним за допомогою магії Мерліна. Він лежав під великою ведмежою шкурою і дивився у вікно на весняні зорі, які вже не були морозними металевими, а здавалися щойно вмитими набряклими від вологи. То був чудовий вечір, без дощу та хмар. Небо між зорями було найтемнішим і найгустішим моксамитом. У рамці товстого західного вікна Альдебарані Бетельгейзи випереджали Сіріуса надго ризонтом. Мисливська зірка пса дивилася на свого господаря Оріона, який щойно виринув за краю землі. У вікно вливався ароматнічних квітів, бо смородина, черешні, сливи та глідужецвіли, і не менше п'яти солов'їв змагалися у красі тінистих лісистих дерев. Малий лежав на спині, напівскинувши ведмежу шкуру, заклавши руки за голову. Було надто гарно, щоб спати, і надто тепло для ковдри. Він дивився на зорі в якомусь трансі. Скоро знову настане літо, коли він зможе спати на зубчастих мурахіб, а чити, як ці зоріширяють зовсім близько над його обличчям, на ченічні метелики, і в чумацькому шляху, принаймні, буде щось від пилку цих метеликів. Вони будуть водночас настільки далекими, що невимовні думки про простір і вічність бентежитимуть його груди. І він уявлятиме собі, як падає вгору все вище і вище між ними, ніколи не досягаючи межі, ніколи не зупиняючись, залишаючи і втрачаючи все у спокійній швидкості космосу. Він уже міцно спав, коли Архімед прийшов по нього. «З'їж це!» – сказав Архімед і подав йому мертву мишу – Малий почувався так дивно, що без вагань узяв пухнасту крихітку і поклав її до рота, не маючи жодного перечуття, що це буде огидно. Тож він не здивувався, коли вона виявилася чудовою на смак і з фруктовим відтінком, наче їси персик зі шкіркою, хоча природно шерсть була не такою смачною, як сама меша. А тепер нам краще полетіти, мовив пугач. Просто перестрибне на підвіконня, щоб звикнути до себе, перш ніж ми злетимо. Малий стрибнув на підвіконня і автоматично допоміг собі додатковим поштовхом крил, як стрибуну висоту змахує руками. Він приземлився на підвіконня з досить гучним гуркотом, як це звичай роблять сови, не встиг часно зупинитися і полетів просто з вікна шкереберть. Ось тут, весело подумав він про себе. Я й зламаю собі шию. Це було цікаво, але він зовсім не сприймав життя серйозно. Він відчував, як повз нього проносяться стіни замку, а земля й рів пливуть назустріч. Він змахнув крилами, і земля знову провалилася вниз, як вода в колодязі, що протікає. За секунду цей поштовх крил втратив силу, і земля знову почала наближатися. Він змахнув ще раз. Було надзвичайно дивно рухатися вперед ось так, коли земля то приливала, то відливала під нему цілковитій тиші його облямованого пухом пір'я. Заради всього святого прохрипів Архімед, гойдаючись у гору внизу темному повітрі поруч із ним, перестань літати, як дітел. Тебе б прийняли за сича, якби цих тварюк уже винайшли. Те, що ти робиш, це набирання польотної швидкості одним з махом крил. Потім ти піднімаєшся на цьому змаху, поки не втратиш швидкість і не почнеш звалюватися. Тоді ти робиш ще один змах санаме, коли починаєш падати, і виходять якісь американські гірки. За тобою вкрай важко встигнути. Ну, безрозсудно кинув малий. Якщо я перестану це робити, я просто гепнуся вниз. «Ідіоте», – сказав пугач. Постійно воруши крилами, яке замість цих поодиноких стрибків. Малий зробив, як йому було сказано, і з подивом виявив, що безглузда земля знала стабільно і рухалася під ним без перекосів рівним потоком. Він взагалі не відчував, що рухається. «Так краще!» – яке все дивне на вигляд. Зауважив малий з подивом тепер, коли мав час роззирнутися. І справді світ виглядав дивно. Певною мірою найкращим описом було б сказати, що він нагадував фотонегатив, бо малий бачив один промінь за межами спектру, видимого людям. Інфрачервона камера може робити знімки в темряві, коли ми не бачимо, і вона також може знімати вдень. Сови такі самі, бо це зовсім неправда, ніби вони бачать лише вночі. Вдень вони бачать так само добре, просто вони мають перевагу бачити досить непогано і вночі. Тому природ, но воліють полювати саме тоді, коли інші створіння більше залежать від їхньої милості. Для малого зелені дерева в день здавалися б наче вкритими яблуневим цвітом. А тепер уночі все мало такий самий інакший вигляд. Це було схоже на політ у сутінках, які звели все до відтінків одного кольору, і як в сутінках навколо було чимало похмурості. Тобі подобається? запитав бухач. «Дуже подобається. Знаєш, коли я був рибою, у воді були місця холодніші або тепліші за інші, і тепер у повітрі те саме? Температура обох, повчальне мовив архімед, залежить від рослинності на дні. Ліси чи бур'яни роблять, повітря над собою теплішим. Що ж, сказав малий. Я розумію, чому рептилії, які передумали бути рибами, вирішили стати птахами. Це справді весело». Ти починаєш складати речі докупи, зауважив Архімед. Ти не проти, якщо ми присядемо, а як це зробити. Ти мусиш звалитися. Це означає, що ти повинен спрямувати себе вгору, поки не втратиш швидкість. І тоді, саме коли відчуєш, що починаєш падати, оп, і ти сідаєш. Хіба ти не помічав, що птахи зазвичай злітають угору, щоб сісти насідало? Вони не падають прямо на гілку, а пірнають нижче неї, а потім піднімаються. У найвищій точці під вони втрачають швидкість і сідають. Але птахи сідають і на землю. А якщо до крижнів на воді, вони не можуть злетіти вгору, щоб сісти на неї. Ну, цілком можливо сідати на пласкі речі, але це складніше. Тобі доводиться весь шлях планувати на швидкості звалювання, а потім збільшувати опір повітря, складаючи крила чашечкою, опускаючи лапи, хвісті так далі. Ти міг помітити, що мало хто з птахів робить це справді граціозно. Подивися, як гепається гава і як хлюпає крижень. Птахи з широкими крилами, як чапля та сивка, здається, роблять це найкраще. Власне, ми, сови, теж непогано з цим справляємося. А довгокрилі птахи, як от вони, мабуть, найгірші, бо взагалі не можуть злетіти з пласкої поверхні. Причини різні, сказав Архімед, проте факт залишається фактом. Але чи обов'язково нам розмовляти в польоті? Я вже зовсім стомився. Суви зазвичай воліють сідати кожні кілька сотень ярдів. Малий скопіював Архімеда, злетівши вгору до гілки, яку вони обрали. Він почав падати якраз тоді, коли вони опинилися над нею. В останній момент вчепився в неї своїми пухнастими лапами. Двічі гойнувся вперед, назаді виявив, що успішно приземлився. Він склав крила. Поки малий милувався краєвидом, його друг прочитав йому досить довгу лекцію про політ птахів. Він розповів, що хоча серпокрилець такий чудовий літун, що може спати в повітрі цілуні. Че і хоча малий сам захоплювався тим, як раки насолоджуються польотом, Справжній Справжнім аеронавтом нижніх шарів, що виключає серпокрильця, була сивка. Він пояснив, як сивки віддаються аеробатиці і виконують такі трюки, як штопор, повороти на гірці і навіть бочки просто заради краси. Це були єдині птахи, які взяли собі за правило скидати висотковзанням перед приземленням. Малий майже не слухав лекцію, натомість привчавач до дивних відтінків світла й мока, спостерігав за Архімедом. Бо Архімед, поки розмовляв, росіяно видвлявся собі вечерю. Це виглядало дуже химерно. Ви знаєте, як вовчок, що починає втрачати швидкість, повільно описує кола своєї перед тим, як упасти. Ніжка-вовчка залишається на місці, але верхівка робить кола, що стають дедалі більшими під кінець. Саме це росіян робив Архімед. Його лапи залишалися нерухомими, але він обертав верхню частину тіла по колу. Наче хтось намагається побачити, що з-за спини товстої леді в кінотеатрі і не знає з якого боку краще огла яд, оскільки він кож міг майже повністю повернути голову на плечах, ви можете уявити, що за його виглядами варто було спостерігати. «Що ти робиш?» – запитав малий, але щойно він запитав, Архімеда вже не було. Щойно тут був пугач, який розмовляв про сивок, і ось уже пугача немає. Тільки далеко внизу під малим почувся глухий удар і шелест листя. Повітряна торпеда врізалася прямо в середину куща, незважаючи на перешкоди. За хвилину Пугач знову сидів поруч із ним на гілці, задумливо роздираючи мертвого горобця. "Можна мені теж", схильний до кровожирливості?» "Власне", відповів Архімед, зачекавши, поки проковтне шматок. "Не можна. Тієї магічної миші, що перетворила тебе на сову, тобі цілком вистачить зрештою ти цілий день їв як людина, і жодна сова не вбиває заради задоволення. Це просто не робиться. Крім того, я маю займатися твоєю освітою, і як тільки я закінчу свій перекус, ми мусимо до цього взятися. «Куди ти мене відведеш, Архімед доїв Горобця, ввічливо витер дзюб гілку і повернув свої ніжні очі прямо на малого». Ці великі круглі очі мали, як висловився один відомий письменник, такий відблиск світла, наче фіолетовий на пилку на винограді. Я відведу тебе, повільно сказав він, туди, де ще не була жодна людина, побачити мою дорогу матірафіну, богиню мудрості. То була довга й жахлива подорож, що пролягла за межі північної країни смутку та випалених сонцем пусток самотності в невід країну Кенкуер широта якої 99 градусів північної широти, а довгота 180 градусів градус західної довготи. Тут, у світлому дупліпня, розколотого блискавкою, витесаного до чистоти вітрами знання, вони опустилися на простягнуті руки богині. Афіна була невидимою або, принаймні, мали, і не пам'ятав, що бачив її після того. Тоді він не помітив, що вона невидима, це вразило його лише тоді, коли він прокинувся наступного ранку. Бо він відчував її, не бачачи. Він відчував, що її немислима краса не була ні красою старості, ні молодістю. Що її очі були єдиним, на що хотілося дивитися, і що бути нею було страшно. Тоді як бути з нею єдиною радістю, якщо ви можете це зрозуміти. Вона була в собі настільки нещасною, що слова просто плавляться за таких температур, але щодо інших людей вона була духом непереможної милості та захисту. Вона жила, звісно, поза межами смутку і самотності. І якщо ви розумієте мене, страждання, що привели її туди. Залишили їй свого роду надприродну шлях етність Манер. Вона була переможницею. Архімед ніжно поцілував її. Він не відчував предні побожного жаху, а вітав її майже жалем, наче світська людина, що відвідує свою сестру Черницю, яка не знає, як вижити в його світі. Або, можливо, як успішний банкір, що завжди намагався бути більш-менш порядним – зуст. Річей людину, чиєю долею було бути прибитим і залишеним помирати від сонячного удару, агонії та виснаження заради порятунку успішних банкірів. Навіть Архімед не розумів її. Вона це знала. «Вітаю, мати!» – мовив Архімед. «Я привітуюну людину, яка за велінням мусить пізнати суть речей». Коли малий згодом думав про це, він усвідомив, що не тільки ніколи не бачив богині, але й ніколи не чув її голосу. Пугач говорив, і він говорив, але слова Афіни не виходили з вуст. Ця частина, сказав Архімеді на кшталт муркотіння, іде зі швидкістю тридцять років на хвилину». Це одне з наших совиних марень, знаєш, з яких ми черпаємо мудрість у зітханнях ночі. Афіна не говорила, але вона тримала мало гулговині своєї доброї долоні, і він знав, що мусить дивитися вперед. Тепер він бачив світ власними очима, більше не використовуючи той дивний спектр, який пізнав разом з Архімедом, і без сумніву це було зроблено для того, щоб йому було легше. А це було потрібно, бо тепер... Його справою було спостерігати за світом, у якому рік минав за дві секунди. в світ дерев. «Ми маримо цим», – пояснив Архімед, – «коли сидимо на дереві під зимовими вітрами або спимо в його дуплі під весняними дощами». Сьогодні іноді можна побачити кінофільм, наприклад, про квітку, де кожен кадр знімався щогодини. Там ви бачите, як пелюстки розгортаються і пульсують, Відкриваючись чи закриваючись вдень і вночі, поки історія не закінчиться і насіння не розвіється за вітром. Перед малим тепер був ліс, а в ньому дубок який ріс розквітав віски дав листя до наготи, і все це за той час, поки ви можете повільно порахувати до трьох. За цей час минув цілий рік з усіма його людськими радощами і смутками. Це, мовила Афіна, або принаймні так здавалося, що вона говорить найпрекраснішим із голосів. Називається «марення дерев». Люди не сприймають дерева як живих істот. Ми ніколи не бачимо їхнього руху, хіба що вітер їх потурбує, але тоді це не їхній рух, а вітру. Малий тепер бачив, що дерева живі рухаються. Він бачив увесь ліс, наче морські водорості на дні океану, як гілки піднімалися, обмацували простір і махали, як вони видихали своє листя, наче дихання, і вони справді дихали. І що ще дивніше, як вони розмовляли. Якщо ви опинитеся в кінотеатрі, коли звукова апаратура виходить з ладу, ви можете почути, як вона запускається знову на повільно. Тоді ви почуєте слова, які були б справжніми словами за належної швидкості, а зараз вони нерозбірливо гудуть довгими стоганами зітханнями, що не дають сенсу людському мозку. Те саме стається з грамофоном, чий дискобертається повільно. Так само і з людьми. Ми не чуємо мови дерев, сприймаючи й лиш неясний шум гудіння й затихання, які іми припису. Йому вітру в листі, бо вони розмовляють надто повільно для нас. Ці звуки насправді є складами та голосними дерев. «Ви можете говорити за себе», – мовила Афіна. Дуб заговорив першим, як і належало найшляхетнішому з усіх. Він стояв, пульсуючи листям у сутінках, де час змішав день і ніч. Простягав свої великі мускулисті гілки. Озіхав, так би мовити, наче шляхетний гігант землі, що розминає кінцівки вранці, коли прокидається. Ох, мовив Дуб, як добре бути живим. Погляньте на мої біцепси, га? Бачите, як інші дерева бояться гравітації, бояться, що вона обламає їм гілки? Вони спрямовують їх угору в повітрі або вниз до землі, аби дати старому велетню землі якомога менший важіль. А я готовий кинути виклик гравітації, я можу простягнути свої гілки прямо паралельно Землі. Нехай він хоч хой дається на них, мені байдуже. Вони не зламаються. Ви знаєте, скільки я живу? Моє сподівання тисяча років. Триста років, щоб вирости, триста років, щоб жити і триста років, щоб померти. А коли я помру, що з того? З мене зроблять деревину, кораблі та балки для будинків, що служитимуть ще тисячу. Моє листя розпускається останнім і опадає останнім. Я консерватор, от хто я? А з моїх яблук роблять чорнило, чиї слова можуть жити так само довго, як і я, навіть я дуб. Ясен промовив м'яко. Я венералісу, я гнучкий. Моя дорога, пані. Озвався досить світський самшит зі смальцем, міським, з холастичним акцентом XVIII століття. Відвар самшиту сприяє росту волосся, тоді як колія, вигнана з його тирси, єльками від геморою, зубного болю, епілепсії та глистів. Принаймні так нам кажуть. Якщо вже ми перейшли до сарказму, відповіла проста ліщина, яка в глибині душі була добряком, хоча й схильна до різких слів, Дозвольте згадати, що ліщинова стружка очистить каламутне вино за 24 години, а скручені докупи гілочки ліщини слугуватимуть дріжджами при варінні пива. Ви можете бути таким собі лордом Честерфілдом, але принаймні вам доведеться поступитися мені в питанні вишуканого сп'яніння, яке практикували елегантні джентльмени вашого століття. Що стосується випивки, Мовив нестерпно жіночний плющ, який завжди чіплявся до свого чоловіка, вставляв свої копійки, перетворював його життя на пекло. Розмелений плющ використовують для освітлення пива. Вона манірно вимовила слово пиво в найнеприємніший спосіб. Вона була жовчною істотою за будь-якого освітлення. Не знаю, чому ми говоримо про випивку, зауважив поважний Бук. Але якщо ми вже про це, я можу згадати, що кубок Вергілія Дівініопус Алцимедонтіс був виточений із моєї деревини. Великі люди, зауважила щільна струн калипа, завжди повертаються до дерев. Грінлінг Гіббонс ніколи б не вирізав свої тенетай кошики, ніж чого іншого, крім мене. А Сальваторе Роза, мовив каштан, завжди малював мене. Коро зітхнула верба Любив мене, як же ваші люди метушаться, холодно зауважив хитрий в'яз. З якою швидкістю вони живуть. Це досить цікава забава намагатися підстерегти їх, а потім скинути старогілку на голову, якщо вони опиї, няться прямо під тобою. Але, звісно, треба стояти дуже тихо і не подавати знаку, що збираєшся її кинути до останньої миті. А сіль жарту в тому, що потім з мене роблять труни. Ти завжди був зрадником, відповів старий Тис. Який у цьому сенс, хіба не краще допомагати, ніж заважати? Ось дуб тут і ще дехто з нас. Ми пишаємося тим, що тримаємо слово. Нам подобається бути стійкими. Усі цінують мене, бо я, як і вільха, зневажаю гниття у воді. Мої стовпи для воріт довговічніші за залізо, бо вони навіть не іржавіють. Так, підхопили кипариси, явори та інші. «Живи й давай жити іншим, оце найкращий девіз». Мета наші сестри завжди раді бачити, як трава росте під нашою тінню. «Навпаки», – мовила Ялина, яка завжди вбивала траву під собою, і нервова Осика приєдналася до неї. «Убий або будь убитим, ось як треба пробиватися». «Але будь ласка, не говоріть про вбивство», – додала Осика. «Хрест зробили з мене, і відтоді я тремчу. Я вбиваю, знаєте, тільки тому, що мені страшно. Це жахливо?» Завжди боятися. Кедровірішив їй підбадьорити. «Ой, та годі вам!» – зауважив він, виблискуючи своїми темними хвоїнками. «Який сенс у цих суперечках і вихваляннях своєю силою? Мені здається, ви всі занадто серйозно сприймаєте життя. Подивіться на мого старого друга Секвоют, який мав кумедну ідею збудувати собі дуже рду на з м'якого промокального паперу, щоб його можна було бити кулаком, не завдаючи собі болю». Якщо вже на те пішло, подивіться на мене яка моя місія в житті. Ви можете вважати її скромною, зважаючи на мій розмір, але я знаходжу це забавним я антипатичний добліх. Усі дерева розсміялися над їм що призвело до чудового літа того року, і вирішили продовжити свій танець. Це був свого роду індіанський танець, у якому вони рухали тілами, але не ногами, і він був надзвичайно граціозним. Малий спостерігав, якуся ця юрба хвильками перебирала своїми гілочками, наче зміями або робовільні ритуальні жести навколо своєї холі відтіл більшими гілками. Він бачив, як вони ставали великими й дужими у своєму танці, як вони простягали руки до небав екстазі від того, що вони живі. Молодші дерева втомил, і ся першими. Маленькі фруктові дерева перестали махати, намить схилили втомлені голови, а потім упали на землю. Великі рухалися повільніше, здригалися і падали одне за одним, поки не залишився лише дуб. Він стояв, опустивши підборіддя на груди, тримаючись прямо завдяки своїй могутній волі, думаючи про прекрасний танець, що тепер закінчився. Він зітхнув і подивився вгору на Афіну, скорботно простягнув до неї свої голі руки, запитуючи її чому, а потім він заснув. Наступне марення. Мовила Афіна називається «Марення каменів». Це останнє марення, яке вона тобі дасть, додав Архімед, і це йде зі швидкістю два мільйони років на секунду. Тобі доведеться тримати вуха востро, а очі відкритими. Малий побачив перед собою темряву, а в ній вогні. Темрява була такою густою, що нагадувала сажу, а вогні такими яскравими, що з ними не могло зрівнятися найхладніше блакитне полум'я діамантів. Різкий контраст між ними різавочі. Власне, він дивився на Сіріус так само, як і кілька годин тому, але йому знадобився час, щоб зрозуміти, що він дивиться на зірку. Не було того м'якого оксимиту, який він зв. І бачити крізь атмосферу землі, а лише ця люта порожнича чорного і білого. Крім того, сузір'я були в інших положеннях. Це було кілька тисяч мільйонів років тому, і всі обриси вечораві тоді змінилися. Найближча зірка, яка через це здавалася найбільшою, палала. Палала гуркотом жахливих газів, і інша зірка наближалася до неї. Можна було бачити, як вони мчать своїми нескінченими шляхами у вічність, позначаючи свої ціли спрямовані, але безцільні курси через світ прямими лініями вогню пам'яті, наче МТО. Ри, якими творець іноді слабкі шви нашого купола, яскраві штопальні голки, що раптом вилітали й пірнали в оксамит під пальцем з іншого боку. Коли дві зірки наблизилися одна до одної, гравітація вирвала з кожної величезну групу лум'я. У точці найбільшого зближення веркації гори відірвалася від меншої зірки й потекла крізь порожнечу до більшої. Частина досягла мети. Але більша зірка швидко йшла своїм шляхом і дещо залишилося позаду. Ця частина зависла в просторі, втрачена і для батьків і для спокусника обертова сигара вогню. Її тумани полум'я почали кристалізуватися, коли остигали, перетворюючись на краплі, як вода остигає з пари. Краплі стали на власну кругову орбіту, обертаючись навколо зірки, з якої їх вирвали. Малий опинився ближче до третьої краплі. Її серпанок розпечених черв'яків повзав туди-сюди, формуючись у лівири, ковзав по її круглій поверхні, іноді вистрибував у простір, згортався і падав дощем назад. То було полум'я. Світло згасло, пройшовши шлях фа від білого до блакитного, до червоного, до тьмяно-коричневого. Вона стала кулею пари. З цієї пари вилетіла менша куля. Перша куля стиснулася і стала глобусом киплячої води. Вода почала остигати, але всередині все ще палали вогні. Вони збурювали поверхню води, виштовхували величезні континенти й острови внутрішньої породи. Століття минали так швидко, що навіть ці континенти здавалися бульбашками каші, поки вулкани, гори землетруси з'являлися і зникали. Неприборка на піч у середині була всещен, естабільною, і аж до самого кінця марення глобус не завжди обертався навколо однієї осі, а завалювався на бік, коли всередині якась напруга давала збій. Ці поштовхи знищували континенти і створювали нові. Малий опинився ще ближче. Він був уже на самому глобусі, обличчям до величезної скелі. На швидкості два мільйони років на секунду гора скелі рухалася. Вона була живою, як і дерева, і гарчала найжахливіше. Вона падала, згорталася в собі, штовхала себе вздовж поверхні глобуса, проганяючи но совух вилювласних складок на милі. Її велика порода тріскалася і розсипалася в порох, виливаючи кам'яні потоки у розбурхане море. Самому морю набридла гора, воно змусило її опуститися й бути вкритою водою. Інший судомний рух знову виштовхнув рештки на гору, з яких стікала вода. Навколо підніжжя вгамованої гори лежав її порох та галька, великі камені, стерті морем до гладкості. Самі камені розбивалися й розсіювалися, мороза завжди перекочувало й перекочувало їх між своїх рук, поки крихітні уламки ча. Сто ставали такими ж круглими, як була їхня мати Глобус. Зелена твань вкрила гору, що занурювалася, серпанок кольору, який то занурювався під воду, то піднімався високонаднею, коли земля хвилювалася. Прийшли дерева, але їхні голоси потонули в повільнішому виті мінерального світу, який здригався крізь тисячоліття, наче собача шкіра у вісні. «Тримайся міцно!» – оце було те, що гриміло скелі. «Тримай! Щеплюйся!» Але весь час їх розбивали на частини, скидали вниз, і їхня хватка слабшала. Від гори не залишилося нічого, крім пласкої зеленої рівнини з галькою на ній. То були шматочки тієї самої скелі, за якою він спостерігав спочатку. Марення, як і попереднє, тривало близько півгодини. Останні три хвилини марення квапливо забігали якісь риби, дракони та їм подібні. Дракон проковтнув один із камінців, але плюнув його. В останньому тьока набагато меншу в часі, ніж останній міліметр на стив. У товій лінійці з'явилася людина. Вона ударами розколола той єдиний камінець, що залишився від усієї тієї гори. Потім зробила з нього наконечник стріли і вбила свого брата. Ну що, малий, пролунав роздратований голос Кея. Тобі, що всієї ков дримала? І чого ти так супеш і бурмочеш, ти ще й хропів? Я не хропу, обурено відповів малий. Це ти хропеш. Я не хропеш. Ти хропеш, як вулкан. Неправда. Правда. Ні. А ти хропеш гірше. Ні, не гірше. Гірше. Як я можу хропти гірше, якщо ти кажеш, що взагалі не хропеш? Поки вони з'ясовували це питання, ледь не запізнилися на сніданок, Вони поспіхом одяглися і вибігли на зустріч весні. Розділ дев'ятнадцятий вечорами, хіба що в самий розпаліта, вони зазвичай збиралися у світлиці після останньої трапези. Там пастор, преподобний Сайдботтом, або ж, якщо той був надто зайнятий написанням проповіді, сам Мерлін читав їм якусь вчиноку переказів, щоб заспокоїти їхні душі. Чудово було взимку, коли у камінні ревли здоровені колоди, Бук, що палав невблаганним синім полум'ям, розкішний в'яз, який швидко прогорав яскравого стролиста або сосна зі своїми димними пахощами. У такий час собаки марили полюванням, а хлопчаки уявляли ніжних дівчат, що спускали свої золоті козвеж, аби рятівники могли їх визволити. Втім, майже в будь-яку пору року ці вечори були однаково гарними. Книгою, яку вони зазвичай читали, була «Джеста Романором», чиї захопливі оповіді починалися з таких інтригуючих речень, як «Жив собі один король, який мав надзвичайну прихильність до маленьких собачок, що голосно гавкали, або один шляхтич мав білу корову, яку надзвичайно любив». Він наводив дві причини для цього. По-перше, тому що вона була бездоганно білою, а по-друге, тому що «Хлопці». Та й дорослі теж сиділи тихо на Чемиші в церкві, поки розгорталися дивації історія, коли непередбачувана розповідь добігала кінця, вони вичікувально дивилися на преподобного Сайдботтома або на Мерліна, хоча у того виходило не так вправно, аби він розтлумачив почуте. Преподобний Сайдботтом глибоко й брався за справу, пояснюючи, що той самий король – це насправді Христос, а собаки, що гавкають. Це ревні проповідники, або що біла корова – це душа, а її молоко уособлює молитву та благання. Іноді, ба навіть часто, бідолашному вікарію було вкрай важко знайти мораль, але ніхто ніколи не сумнівався, що його пояснення правильні, та й більшість слухачів на той час уже міцно спали. Була чудова літніч, остання ніч, коли ще можна було знайти бодай якийсь привід розпалити вогонь, і преподобний сайт читав свою історію. Вард дрімав, примостившись біля худих боків хортів. Серектор попивав вино, дивлячись у колоди, що освітлювали вечір, Кей досить невміло грав самі з собою в шахи. А Мерлін, чия довга борода здавалася шафрановою від світлах вогню, сидів поруч із вартом, схрестивши ноги і плетив. «Одного разу в Римі було виявлено», – гугнявив преподобний Сайдботтом, – «нетлінне тіло вище за міську стіну», – на якому були викарбовані такі слова. «Палант, син Евандра, якого вбив спис кривого воїна, похований тут». Біля його голови горіла свічка, яку не могли загасити ні вода, ні вітер, аж поки через отвір, проколений голкою під полум'ям, не потрапило повітря. Рана, від якої помер цей велетень, була завдовжки 4,5 фути. Будучи вбитим після падіння трої, він залишався у своїй гробниці 2240 років. «Ти коли-небудь бачив велетня?» – тихо запитав Мерлін, щоб не переривати читання. «Ні, пригадую, не бачив. Просто візьми мене за руку намить і заплющачи». Вікарій монотонно бубнів про гігантського сина Евандра. Серектор витріщався у вогонь, а Кей видавав летчутне клацання, пересуваючи шахову фігуру, але в арті Мерлін тієї ж миті опинилася рука в руці у невідомому лісі. «Це ліс дзюркутливої води», – сказав Мерлін. «І ми збираємося відвідати велетня Галапаса. А тепер слухай». Зараз ти невидимий, бо тримаєш мене за руку. Я здатний залишатися невидимим завдяки зусиллю волі. Це надзвичайно виснажлива робота, і можу тримати тебе невидимим доти, доки ти тримаєшся за мене. Це вимагає вдвічі більше волі, але що поробиш. Проте, якщо ти відпустиш мене, бо дай намить, у ту ж самому ти станеш видимим, і якщо станеться у присутності Галапаса, він жує тебе у два ковтки». «Тож тримаст», – сказав Варт. «Не кажи гаразд. Це зовсім не гаразд. Навпаки, це дуже кепсько. І що одне? Весь цей мерзенний ліс сіяний пасткам і буду вдячний, якщо ти дивитимешся під ноги». «Що за пастки? Він риє чимало ямфутів десять завглибшки з гладенькими глиняними стінами і накриває їх сухими гілками, сосновими голками та іншим мотлохом». Коли люди ходять тут, вони провалюються, а він щоранку обходить пастки з луком, щоб прикінчити їх. Коли він їх застрелить, то залізає всередину і забирає собі на обід. Він може досить легко вибратися з десятифутової ями. Гаразд, знову сказав Варті, виправився. Я буду обережним. Бути невидимим не так приємно, як здається. Через кілька хвилин ти забуваєш, де востаннє залишив свої руки та ноги або принаймні можеш вгадати лише з точністю до трьох-чотирьох дюймів. І в результаті пробиратися крізь терновий ліс стає зовсім непросто. Терни ти бачиш добре, але не саме ти перебуваєш відносно них. Стає дедалі заплутанішим. Єдиний спосіб орієнтуватися, де твої ноги, бо відчуття в них незабаром стають химерними, це шукати власні сліди на акуратно п. траві під тобою». Що ж до рук, то це стає зовсім безнадійною справою, якщо тільки не зосередитися на тому, куди ти їх подів в останньої миті. Зазвичай можна визначити, де твоє тіло або за неприродним вигином гілки терну, або за болем від, від однієї з його колючк, або за дивним відчуттям власного центру, яке мають усі люди, бо ми зберігаємо свої душі десь у районі печінки. «Тримайся», – сказав Мерлін і заради всього святого не спіткнися. Вони продовжували свій хисткий шлях крізь ліс, пильно вдивляючись у землю перед собою на випадок, якщо вона раптом просяде і часто зупиняючись, коли надто велика колючка впивалася їм у тіло. Коли Мерлін застрягав у тернах, він лаявся, а коли він лаявся, то втрачав частину зосередженості, і вони обоєставали тменовидими, наче осінній туман. Кролики, що опинилися з навітряного боку, ставали при цьому на задні лапки і вигукували. «Ой, лишенько! Що ми будемо робити?» – запитав Варт. «Ну, – сказав Мерлін. – Ось ми біля дзюркутливої води. Ти бачиш замок Велетня на протилежному березі, і нам доведеться перепливти річку. Можливо, ходити невидимимі важко, але плавати абсолютно неможливо навіть після років практики». Ніс постійно опиняється під водою. Тому мені доведеться відпустити тебе, поки ми не перепливемо кожен у своєму темпі. Не забудь швидко зустріти мене на тому березі. Вартовішав у теплозоряну воду, яка мелодійно дзюрчала, наче справжній лососевий струмок, і попрямував до іншого берега. Він плив швидко в попереків незатечією, якимось природним собачим стилем, і йому довелося пройти близько чверті милі берегом нижче місця висадки, перш ніж Мерлін теж вийшов йому назустріч, стікаючи водою. Мерлін плив брасом дуже повільно і з великою точністю, вдивляючись у передповерх своєї бороди з тим трохи тривожним виразом обличчя, що притаманний в ірному ретриверу. «Тепер», – сказав Мерлін, – «хапайся знову і подивимося, чим зайнятий Галапас». Вони пройшли невидимими через моріжок, де багато нещасних на вигляд садівників із залізними наше і никами наше яхко силоли та підмітали світлі смолоскипів, хоча було вже так пізно у місці, що лише почало перетворюватися на сад, то були раби. «Говори пошепки», – сказав Мерлін якщо вже мусиш говорити. Перед ними була гляна стіна з прибитими до неї фруктовими деревами, і їм довелося на неї вилазити. Вони робили це звичними методами. Нахиляючись, підсаджуючи один одного на спину, подаючи руку зверху тощо. Але щоразу, коли Варт був змушений намить відпустити свого чарівника, він ставав видимим. Це було схоже на кадри раннього кінематографу, що сильно мерехтять, або на один із тих чарівних ліхтарів, куди вставляють слайд за слайдом. Раб-садівник, глянувши на ту частину, і несумно постукав себе по голові і пішов у кущі, аби його там знудило. «Цес!» – прошепотів Мерлін з вершини стіни, і вони подивилися вниз на самого велетня, який насолоджувався вечірнім відпочинком при свічках на майданчику для гри в кулі. Але він зовсім невеликий, розчаровано прошептів Варт. У ньому десять футів зросту, просичав Мерлін. А це надзвичайно багато для велетня. Я вибрав найкращого, якого знав. Навіть Голіаф був лише шість ліктів і п'ять, тобто дев'ять футів і чотири дюйми. Якщо він тобі не подобається, можеш іти додому. Вибач, я не хотів бути невдячним Мерліне. Просто я думав, що вони футів 60 завдовжки і все таке. «Шістдесят футів!» – пирхнув накромант. Велетень почув щось на вершині стіни і подивився в їхній бік, пробурчавши низьким голосом. «Як же пищать кажани вночі?» Потім він налив собі ще один ріг Мадері і перехилив його одним махом. Мерлін притишив голос і пояснив. Люди знаходять зуби та кістки кшталт твого знайомого атлантозавра, а потім вигадують історії про людських велетнів. Хтось колись знайшов зуб вагою у двісті унцій. Це дракони, а не велетні, виростають по-справжньому великими. Але хіба людини можуть теж вирости великими? Я й сам не до кінця розумію, але вся справа у складі їхніх кісток. Якби людина виросла до 60 футів за вишки, вона просто зламала свої кістки під вагою власної гравітації. Найбільшим справжнім велетним був Елеазар, і в ньому було лише десять з половиною футів. «Ну», – сказав Варт, – «маю визнати, це дещо розчаровує. Я не про те, що ти привів мене на нього подивитися», – поспіхом додав він, – «а про те, що вони не ростуть такими, як я думав. Хоча, мабуть, десять футів – це теж мало, якщо замислитися». «Це вдвічі вище за тебе», – сказав Мерлін. «Ти б діставав йому лише допупа» а він міг би закинути тебе на копицю сіна так само легко, як ти кидаєш сніп. Вони так захопилися цією дискусією, що дедалі менше стежили за гучністю своїх голосів, і ось велетень підвівся зі свого крісла». Він попрямував до них із тригалонною сулією винав руці і пильно вставився на стіну, на якій вони сиділи. Потім він жбурнув сулію в стіну трохи лівіше від них, промовив розгніваним голосом. Прокляті совисипухи і побрів до замку. Швидко вигукнув Мерлін. Вони зіскочили зі стіни, взялися за руки і поспішили за велетним через садові двері. Спершу нижні поверхи виглядали цілком цивілізовано. Двері, оббиті зеленим сукном, за якими дворецькі та що щоправді з залізними нашийниками нашої ях, чистили срібло та бивали залишки з графинів. Далі йшли комори зі стародавніми сейфами, в яких зберігалися різноманітні золоті кубки, еперни та інші трофеї, здобуті велетним на турнірах кінних перегонах. Потім були похмурі підвали. З павутинням над винними стелажами, де сумні щури задумливо вопоглядали на безтілесні сліди пилу і кілька людських трупів, що висіли в шафах для дичини, чекаючи, поки вони стануть придатними до споживання. Це було схоже на відділ тільки для дорослих у кімнаті жахів мадам Тюсо. У самому низу замку вони натрапили на підземелях. Тут із крейдяних стін сочилася масна волога, а на камені були надряпані зворушливі послання та графіті. «Моліться за бідну прізцилу», – свідчив один напис, а інший казав. «Ох, якби я тільки чесно заплатив за ліцензію на собаку, я б ніколи не опинився в такій халепі». Там був малюнок людини, що висить на Шибен. І ці з руками й ногами, що стирчали в різні боки, наче у Гая Фокса. І ще один демона з рогами. П'яте різь казало, опівнічне сонце на на третю. Шосте питало, ну-ну. А сьоме вигукувало, На жаль, я забув погодувати свою бідну канарку. Тепер на мене чекає така сама жахлива доля. Закреслене послання свідчило, Паршивий старий галапа скохає мадам мім, Брудний собака. А хтось інший написав, Покайтеся і спасетеся, бо царство пекло близько. Були там поцілунки, дати, побожні вигуки, девізі на кшталт «Береже копійку» і «Добраніч пані», а також серця, пронизані стрілами, черепискістками, малюнки поросят, намальовані із заплющеними очима і жалібні нагадування, як-от. «Не забудьте зняти карту плюплюопів на першу, ключ під гіранню. помстіться за мене смердючому Галапасу, який мене підловбив, або просто мед мазаваті від нічного виснаження». То було моторошне місце. «Ха!» – вигукнув Галапас, зупинившись біля однієї з камер. «Ти збираєшся повернути мені мій запатентований незламний шолом чи зробиш мені інший?» «Це не твій шолом», – відповів слабкий голос. «Я його винайшов, я його запатентував, так що шукай собі інший, ти потворо!» «Завтра залишся без обіду», – жорстоко кинув Галапас і пішов до наступної камери. «А якщо до того повідомлення для преси?», – запитав Велетень. «Ти збираєшся написати, чи цариця Савська вчинила на мене неспровокований нападі, що я захопив її країну з метою самооборони?» «Ні, не збираюся», – відповів журналіст у камері. «Тоді вранці на тебе чекають гумові кийки», – сказав Галапас. «Де ти сховав мій еластичний корсет?» Прогримів велетень біля третьої камери. «Не скажу», – відповіли з камери. «Якщо не скажеш», – мовив Галапас, – «я накажу припекти тобіяти». «Роби, що хочеш». «Ой, ну благаю тебе», – почав просити велетень. «Без нього у мене живіт обвисає». Якщо скажеш, де ти його поклав, я зроблю тебе генералом і ти поїдеш на полювання до Польщі у хутряній шапці. Або можеш отримати ручного лева чи кумедну бороду і зможеш полетіти до Америки з цілою армадою. Хочеш одружитися з кимось із моїх дочок? Я вважаю всі твої пропозиції огидними, відповіли з камери. Краще влаштуй над мною показовий суд заради пропаганди. Ти просто підлий, жахливий тиран. Сказав Велетень і рушив до наступної камери. «Ну що?» – мовив Галапас. «А як щодо викупу? Ти брудна англійська свиня?» «Я, а не свиня», – почалося з камери. І я, не брудний, принаймні, не був таким, поки не впав у ту мерзену яму. Тепер у мене соснові голки за коміром. Що ти зробив з моєю зубною щіткою Велетню? І куди ти подів мою одну маленьку гончу, чи не так? Облиш свою гончу і свою зубну щітку» закричав Галапас. «Що з викупом, ідіота, чи ти занадто занурився в британську тупість, або бодай щось розуміти?» «Я хочу почистити зуби», – вперто відповів король Пелінор. «Відчуття якісь дивні, якщо розумієш про що я і від цього мені не дуже добре», – у омобестінгу ввеле тень. «Невже у тебе немає вищих почуттів?» «Ні», – сказав король Пелінор, – «не думаю, що маю». «Я хочу почистити зуби, і в мене судомить ноги від постійного сидіння на цій лаві, чи як там її назвати». «Неймовірний дурень», – вереснув господар замку. «Де твоя душа, ти крамарю? Ти ні про що, крім своїх зубів, не думаєш?» «Я думаю про багато речей, старий», – сказав король Пелінор. «Думаю про те, як було б добре з'їсти яйця пашот, чи не так?» «Ну, яйця пашот ти не отримаєш, ти сидітимеш тут, поки не заплатиш мій викуп». Як по-твоєму, я маю вести справи, якщо мені не платитимуть викупи? А як же мої концентрації ні, табори і мої вінки за тисячу доларів на похоронах? Ти гадаєш, це все утримується задарма? Та я мусив надіслати вінок для короля Гвітна Гаранхіра, який складався з валійської арфи сорок фив завдовжки, зробленої цілком із орхідей. Там було написано «Мелодійні ангели нехай співають тобі в покої». Я а, думаю, то був дуже гарний вінок, із захопленням мовив король Пелінор. Але чи не міг би я отримати свою зубну щітку, чи не так? Хай йому грець справді це ж дрібниця порівняно з таким вінком. Чи ні, недоумок вигукнув велетень і рушив до наступної камери. Нам доведеться його врятувати, прошепотів варт. Це бідолашний старий король Пелінор. Він, мабуть, потрапив в одну з тих пасток, про які ти мені розповідав, поки гнався за звіром, що ви є. Нехай сидить, сказав Мерлін. Хлопець, якому не вистачає розуму, щоб не потрапити в лапи до такого велетня, не вартий того, щоб з ним панькатися. Можливо, він думав про щось інше, прошепотів що Варт. Ну то не треба було, просичав чарівник. Такі велетні в перспективі не завдають жодної шкоди, і їх можна втихомирити найменшою поступкою, наприклад, повернувши їм корсет. Це кожному відомо. Якщо він липухалипу з Галапасом, нехай самі виплутується, нехай платить викуп. «Я точно знаю», – сказав Варт, – «що у нього немає грошей. Він навіть не може дозволити собі купити пухову перину». «Тоді він мав би бути вічливим», – сумнівно промовив Мерлін. Він намагається, сказав варт. Він просто небагато розуміє ох, будь ласка, король Пелінор мій друг, і мені не подобається бачити його в цих похмурих камерах без жодного помічника. Та що ми можемо зробити? сердито вигукнув Мерлін. Камери міцно замкнені. Насправді нічого вдіяти було не можна, але голосний вигук чарівника перетворив ситуацію на кризову. Забувши, що треба бути тихим, а не лише невидимим, Мерлін заговорив занадто голосно для безпеки їхньої експедиції. Хто тут? вереснув Галапас, розвертаючись біля п'ятої камери. Нікого. вигукнув Мерлін, лише Миша. Велетень Галапас вихопив свій могутній мечі й вставився на задовузький прохід, піднявши смолоски б високо над головою. Нісенітниця, проголосив він. «Миша». Вляють людською мовою. «Пі-пі!» – пискнув Мерлін, сподіваючись, що це спрацює. «Мене не обдуриш!» – сказав Галапас. «Зараз я прийду за тобою зі своїм сяючим клинком і подивлюся, хто ти такий так чи інак». Він рушив на них, тримаючи перед собою сині блискуче лезо, а його запливлі очі в світлі смолоскипа здавалися жорстокими свинячими. «Можете собі уявити, що це було не дуже приємно?» коли людина вагою у тридцять п'ять тебе у вузькому коридорі з мечем-довжиною з тебе самого, сподіваючись встромити його тобі в печінку. «Не будь дурнем», – сказав Мерлін. «Це всього лише миша або дві міші. Тобі варто було б знати краще». «Це невидимий чарівник», – сказав Галапас. «А щодо невидимих чарівників, то я їх розпорюю, розумієш? Я випускаю їхні тель бухи на землю, розумієш?» Я їх ріжу і рву, розуміє, щоб їхні невидимі кишкивалися на землю. Ну, де ти, чарівнику, щоб я міг тебе пошматувати? Ми позаду тебе, тривожно сказав Мерлін. Подивися в тому далекому кутку за своєю спиною. Ага, похмуро відповів Галапа, судячество голосу такі є. Тримайся, крикнув Мерлін, але варту замішанні випустив його руку. Видимий чарівник, зауважив велетень. Цього разу, але зовсім маленький. Зараз побачимо, чи легко ввійде в нього меч. «Хапайся, ідіоте!» – несамовито крикнув Мерлін, і після кількох спроб вони знову щепили руки. «Знову зник», – сказав Галапас і змахнув мечем туди, де вони щойно були. Від каміння полетіли сині іскри. Мерлін притулив свій невидимий рот прямо до видимого вуха варта й прошепотів. «Лягай на підлогу в коридорі». «Ми притиснемося кожен до свого боку, і, сподіваюся, він пройде повз нас». Це спрацювало, але Варт, суваючись по підлозі, знову втратив контакт зі своїм захисником. Він не шпорив усюди, але не міг його знайти, і, звісно, тепер знову став видимим, як будь-яка інша людина. «Ха!» – вигукнув Галапас. «Той самий малий і такий же видимий». Він зробив випаду темряву, але Мерлін знову вхопив руку свого учня і востаннє витягнув його з небезпеки. «Загадкові хлопці», – сказав Велетень. «Найкраще буде пройтися чік, чік уздовж підлоги. Саме так кришать шпинат, знаєте, або щось інше, що треба дрібно посікти». Мерлін і Варт, тримаючись за руки, зіщулилися в найвіддаленішому кутку коридору, а жахливий велетень Галапас повільно просувався до них, дрібно січучи повітря, регочучи з глибини свого громоподібного живота і не оминаючи жодного дюйма землі. Клац-клац робив його гострий, як бритва мебжорстуки каміння, і здавалося, надії на порятунок немає. Він уже був за ними і відрізав шлях до відступу. «Прощавай», – прошепотів Варт. «Воно було того варте». «Прощавай», – сказав Мерлін. «Я так зовсім не вважаю». «Можете сміливо прощатися?», – насміхався велетень, – «бо скоро це цікаво вас розітне». «Любі мої друзі», – вигукнув король Пелінор зі своєї камери, – «і не думайте прощатися». «Здається, я, а чую, щось наближається, а поки життя є надія». «Пхе!» – вигув в'язнезнений винахідник, теж приходячи їм на допомогу. Він слабко забрязкав ґратами своєї камери. «Облиш цих людей, ти огидний велетню, інакше я ніколи не зроблю тобі незламного шолома. А якщо до твого корсета», – люто вигукнули сусідньої камери, аби відволікти його увагу. «Жирдяю! Я не жирний!» – закричав Галапас, зупинившись посеред коридору. «Жирний!» – відповіли з камери. «Товстун! Жирдяй!» – закричали всі в'язні разом. «Товстий старий галапас! Товстий старий галапас маму свою кликав, бо корсет він загубив і живіт викав. Гаразд!» – сказав Велетень, обличчя якого стало зовсім синім. «Гаразд! Красунчики! Зараз я покінчу з цими двома, а потім навечері будуть кійки. Самі ж свої кійки!» – відповіли вони. «Облиш тих двох!» «Кійки!» – це було все, що сказав Велетень. «Кійки кілька маленьких затискачів для великих пальців на закуску!» «Ну, де ми зупинилися?» Почувся далекий шум, схожий на гавкіт. І король Пеллінор, який прислухався біля свого вікна з ґратами, поки це все тривало, почав стрибати і підстрибувати. «Це він!» – вигукнув він у великому захваті. «Це він!» – «Хто він?» – запитали його. «Він!» – пояснив король. «Він сам, особисто!» Поки він пояснював, шум наблизився і тепер жалунав прямо за дверима в'язниці, за спиною велетня. Це була зграя гончаків. «Гав!» – вигукнули двері, поки велетені всі його жертви стояли, наче вкопані. «Гав!» – знову вигукнули двері і завіси зарепіли. «Гав!» – вигукнули двері втретє і завіси зламалися. «Ой!» – скрикнув велетень, гала пас, коли двері з гуркотом впали на кам'яні плити і звір глатізанту вірвався в коридор. «Відпусти мене, ти жахлива тварино!» Закричав Велетень, коли звір, що вияв, чепився зубами йому в штани на задниці. «Рятуйте! Допоможіть!» Вирещав Велетень, поки монстр виштовхував його крізь зламані двері. «Молодець, звірю!» – кричав король Пеллінор з заград. «Подивіться на це, я вас питаю, молодчина!» лю -лю, -лю, лю лю Ану давай його сюди, старенька!» «Веди його, веди! Хороша дівчинка! Веди його, ведеди!» «Мертвий, мертвий», – додав король Пелінор що пере, – «часно, тоді веди його мертвого, веди мертвого». «Отак хороша дівчинка, шукай, шукай, лю лю лю, -лю що ви скажете про це, як для ретрівера, що навчився всього сам». Ф Загавкав звір, що ви є вже далеко. «Уф, уф». І вони лише встигли почути, як велетень галапа збіжить круговими сходами до найвищої вежі свого замку. Мерліні Варт поспіхом відчинили всі двері камер ключами, які Велетень впустив. Хоча звір без сумніву зміг би виламати їх і сам, якби знадобилося, і нещасній в'язні вийшли, мружачись у світлі смолоскипів. Вони були худидими, наче гриби, але дух їхній не був зламаний. «Ну що ж», — сказали вони. «Хіба це не чудово?» — більше ніяких на навечерю. «Ні підземель, ні смороду», — сказав винахідник. І не треба більше сидіти на цій твердій лаві. Я цікавлюся, куди він міг подіти мою зубну щітку. Це чудовий звір у тебе, Пелліноре. Ми всі завдячі мої життям. Тричі, ура, глатізанту! І десь тут має бути гонча. Ой, ідіть уже, дорогий друже. Почистити зуби іншим разом паличкою чи чи чимось, коли вийдемо. Зараз головне – випустити всіх рабів і втекти, поки звір не випустив його з вежі. Раз так, ми можемо прихопити тіє перне дорогою. Боже, я буду радий знову побачити гарне вогнище. Від цього місця в мене аж ревматизм розігрався. Давайте спалимо всі його кийки і напишемо на стінах усе, що ми про нього думаємо. Молодчі глатизант. Тричі ура Пелінору! Тричі ура всім іншим! Ура! Ура! Ура! Мерліні вартневе димо вислизнули цього свята. Вони залишили рабів, що натовпом виходили з замку, поки король Пелінор обережно знімав залізні кільця з їхніх ший, промовляючи при цьому кілька доречних слів, наче він роздавав призи на шкільному святі. Глатізант все ще видававшим, схожий на гавкіт, тридцяти паргончиків на полюванні під дверима вежі, а Галапас, забарикадувавшись меблями, висунувся з вікна клика в пожежну команду. Мешканець камераментрії завзято збирав золотий кубок. А Скота та інші трофеї сейфа велетня, а піарник чудово проводив час, розпаливши багаття скійків, затискачів та всього іншого, що хоч трохи скидалося на знаряддя тортур. У коридорі покинутого підземелля винахідник старанно висікав молотком і долотом послання, яке свідчило «Викуси галапаса. Відблизки вогню, вигуки радості та підберливі зауваження короля Пелінора, такі як «Британці ніколи не будуть рабами, або сподіваюся, ви ніколи не забудете уроків, які засвоїли, перебуваючи тут з нами. Або я завжди буду радий почути від колишніх рабів, як складається їхнє життя. Або намагайтеся взяти собі за правило завжди чистити зуби двічі на день». Усе це робило розставання святковим, і двом невидимим відвідувачам було навіть трохи шкодайте. Але час був дорогоцінним, як сказав Мерлін, і вони поспішили до дзюркутливої води. Враховуючи те, що сталося, з часом, окрім його дорогоцінності, явно діялося щось дивне, бо коли варт розплющив очі у світлиці, кейв все ще клацав своїми шахами, а серектор все ще вдивлявся-удивлявся у полум'я. Ну, сказав серектор, що там із велетним. Мерлін підвів очі від свого плетива, а варт вражено роз'явив рота, щоб заговорити, але запитання було адресовано вікарію. Преподобний Ботом закрив свою книгу про Паланта, сина Евандра, дико очі схопив за свою рідку борідку, кофтнув повітря, заплющив очі і поспіхом вигукнув. Любі мої велетень – це Адам, який був створений вільним від усякої скверни. Рана від якої він помер, це порушення божественної заповіді. Потім він надимав щоки, відпустив бороду і тріумфально глянув на Мерліна. Дуже добре, сказав Мерлін, особливо та частина про нетлінність, але якщо до свічки Таголки, вікарі знову заплющили, наче від болю, і всі в тиші чекали на пояснення. Після того, як вони прочекали кілька хвилин, варт сказав. Якби я був лицарем в обладунках і зустрів велетня, я б відтяв йому обидві ноги по коліна, примовляючи, тепер ти кращого зросту, аби мати з тобою справу, а після цього я б зніс йому голову. Цить, сказав серектор. Незважай на це. Свічка, кволо промовив вікарій, це вічна кара, погашена за допомогою голки, тобто страстями христовими. Справді вже добре, сказав Мерлін, поплескавши його по спині. Вогонь весело палав, наче було багаття, навколо якого танцювали раби, і один із хортів поруч із вартом раптом видав «уф-уф» у вісні. Тож це прозвучало, як гавки тридцяти паргончиків на полюванні десь далеко-далеко за освітлими ніччю лісами. Розділ двадцятий знову настав час і на косу. Мерлін був із ними вже рік. Проминули вітри, сніги, дощі, і знову повернулося сонце. Хлопці стали довшоногими, але в усьому іншому все залишалося по-старому. Минуло ще шість років. Час від часу в гості навідувався сер грамор. Іноді можна було помітити короля Пелінора, що гасав околицями за звіром, або ж звіра, що гнався за ним, якщо вони випадково мінялися місцями. Каллі втратив вертикальні смугуги свого першого переня і став сірішим, суворішим, божевіл. Нішим, а на місці довгих смугу нього з'явилися чепурні, горизонтальні мітки. Підсоколів щозими випускали на волю, а наступного року ловили нових. Волосся гоба посивіло. У сержанта зі зброї відріз чималий живіт, і він ледь не вмер від сорому, проте продовжував вигукувати. Раз-два. Ще хрипкішим голосом за кожної ліпшої нагоди. Здавалося, більше ніхто зовсім не змінювався, окрім хлопців. Як і раніше, вони гасали на чедики лошата, навідувалися до Робіна, коли мали таке бажання і переживали незлічені пригоди на довгі, аби їх тут описувати. Додаткові уроки Мерліна тривали так само, бо в ті часи навіть дорослі були настільки по-дитячому безпосередніми, що не вбачали нічого нецікавого в тому, щоб перетворюватися на змічцево, бо невидимими відвідувати велетні. Вав єдина різниця полягала в тому, що тепер на уроках фехтування Кей і Варт легко давали раду пузатому сержанту ненароком на роком, відплачували за багато тих стусанів, якими він колись їх нагороджував. Коли вони підросли, їм давали дедалі більше справжньої зброї, аж поки зрештою вони отримали повні обладунки та луки майже шість футів завдовжки, які стріляли справжніми стрілами довжиною в'ярт. Вважалося, що не слід користуватися луком, вищим за твій зріст, бо так ти витрачаєш зайву енергію – це все о. Дно, що стріляти в архаразрушниці на слона – у будь-якому разі скромні люди намагалися не брати луків понад силу. Це вважалося формою хвастощів. З роками Кей ставав дедалі важчим за характером. Він завжди брав лук занадто великий для нього і стріляв із нього не дуже влучно. Він часто втрачав самовладання і викликав ледь не кожного на бій. А в тих небагатьох випадках, коли справа і справді доходила до бійки, він незмінно опинявся переможеним. Також він став саркастичним. Кей доводив сержанта до відчаю, чіпляючись до його живота, а коли сера Ектора не було поруч, дошкуляв його батька і матір. Здавалося, він не хотів цього робити. Виглядало так, ніби йому самому це не подобалося, але він не міг стриматися. Варт залишався таким самим нетямущим, любив Кея і цікавився птахами. Мерлін з кожним роком, що було цілком природно, адже він і справді молодшав. Архімед одружився і виростив у вежі кілька гарних родин колючих малят. Серектор, підхопив і ас, у три дерева влучила близька. Вка майстер Твайті приїжджав кожного різдва, не змінивши жодної волосинки. Козел втратив усі зуби і не міг їсти нічого, крім рідкої каші, але дивовижним чином жив далі. Майстер Пасилю згадав неуплет про старого короля Коля. Роки минали розмірено, і давній англійський сніг лягав саме так, як від нього очікували, іноді з вільшонкою в одному кутку картини, церковним дзвоном або освітленим вікном у іншому. І врешті-решт, настав час посвяти, Кея у справжні лицарі. Щоб ближчим ставав цей день, то дужче хлопці віддалялися один від одного. Поки й більше не бажав спілкуватися з вартом на рівних, адже як лицарю йому належало бути поважнішим, і він них дозволити своєму зброєності бути з ним на то близьких стосунках. Варт, якому судилося стати зброєносцем, понуроходив за ним слідом, поки йому дозволяли, а потім йшов геть у глибокій тузі, аби розважатися на самоті, як тільки міг. Він пішов до кухні. «Ну що ж тепер, я попелюшка?» – сказав він собі. «Навіть якщо з якоїсь таємничої причини в нашому навчанні досі мені велося краще, тепер я мушу заплатити за минулі втіхи і за те, що бачив усіх тих чудових драконів, відьом, єдинорогів, жирафів та інших істот, ставши просто другосортним збройностем, який тримає запасність Песикея». Поки той стоїть біля якогось колодязя і б'ється на турнірах з усіма охочими. Неважливо, я добре провів час, поки він тривав, та й не так уже й погано бути попелюшкою, коли ти можеш робити це в кухні з каміном, достатньо великим, що б засмажити цілого бика. І Варт з тужливою любов'ю озирнувся на заклопотану кухню, розфарбовану язиками полум'я так, що вона скидалася на пекло. Освіта будь-якого вихованого джентльмена в ті часи проходила через три етапи – паш, збройносець, лицар. Принаймні, перші два дварт уже подолав. Це було схоже на долюсина сучасного джентльмена, який розбагатів на торгівлі, бо навіть тоді батько ставив тебе найнижчу сходинку навчання хорошим манерам. Будучи пажем, А Авчився застеляти столи маска тертинами і килимом, приносити м'ясо з кухні та прислужувати серу, як торуче його гостям, на колінах, з одним чистим рушником на плечі, одним для кожного гостя і ще одним, аби витирати миски. Його навчали всім благородним мистецтвам служіння, і від найраніших спогадів у нього в носі приємно лоскотали різні пахощі, м'яти якою освіжали воду в глечиках. Або васильку, ромашки, фенхелю, гісопу та лаванди, які його вчили розкидати по підлозі, встеленій очеретом. Або дягел, юшафрану, анісу та які використовувалися як спеції для страв, що він мав подавати. Тож кухня була йому звичною, не кажучи вже про те, що кожен мешканець замку був його другом, до якого можна було завітати будь-коли. Варциді у відсвітах величезного вогню і з приємністю озирався довкола. Він дивився на довгірожний, який часто крутив, коли був меншим, сидячи за старим солом'яним щитом, вимоченим у воді, щоб самому не підсмажитися. На черпаки та ложки, чиї чилючки вимірювалися ярдами, якими він зазвичай поливав м'ясожиром. Він спостерігав, і у нього класлинка як готують вечірню трапезу. Кабанячу голову з лимоном у зубах та вусами з розколотими, як подаватимуть під звуки суром. Такий собі пиріг зі свининою, кислим яблучним соком, приправленим перцем, заварним кремом, мікількома пташеними ніжками або пряним листям, що стирчали зверху, показуючи, що всередині. І надзвичайно апетитне фрументі. Він зітхнув і сказав собі, «Зрештою бути слугою не таку же й погано». «Усе зітхаєш?» Запитав Мерін, який з'явився бозна звідки, прямо як того дня, коли ми ходили дивитися на турнір короля Пелінора. О, ні, відповів варт. Тобто отак і з тієї ж причини. Але я насправді не проти. Я впевнений, що стану кращим зброєносцем, ніж був би старий Кей. Поглянь на той шафран, що додають у фрументі, він точно такого ж кольору, як вогонь на шинка худи Марі. Він чудовий погодився Мерлін. «Тільки дурні прагнуть величі». «Кей не хоче мені розповідати», – мовив Варт, «що відбувається, коли тебе висвячують у лицарі. Каже, що це занадто священне. А що саме відбувається?» «Ой, та просто купа метушні. Тобі доведеться роздягнути його і посадити у ванну, обвішану розкішними тканинами, а потім з'являться двоє досвідчених лицарів». Мабуть, сер Ектор покличе старого сера Грамора і короля Пелінора. І вони обоє всідуться на край ванни і прочитають йому довгу лекцію про ідеалили царства. Коли вони закінчать, вони полють його водою з ванни і перехрестять, а потім ти мусити Мешвід вести його в чисте ліжко, щоб він обсох. Після цього ти вдягнеш його як відлюдника і відведеш до каплиці, де він не спатиме цілу ніч, пильнуючи свої обладунки і молячись. Кажуть, що йому там під час цього бдіння самотньо і страшно, але насправді це не так, бо вікарі, і людина, що доглядає за свічками і озброєна варта, і мем. А будь ти як його збройносець сидітимете разом із ним. Вранці ти відведеш його спати, щойно він сповідається, вислухає месу і пожертвує свічку з монетою, приліпленою якомога ближче до гнота. А потім, коли всі відпочинуть, ти знову вдягнеш його у найкращий одяг до обіду. Перед обідом ти ведеш його до залезготовими шпорами та мечем, і король Пеллі народягне першу шпору, сер Грамор, другу, а потім серектор підпереже його мечем, поцілує лясне по плечу і скаже «Будь достойним лицарем». І це все. Ні. Потім ви знову йдете до каплиці, і Кей підносить свій меч вікарію, а вікарій віддає його назад, а після того наш добрий кухар, он той зустріне його біля дверей, зажадає його шпори, як винагороду і скаже я прибережу ці шпори для тебе, якщо ти колись поведешся не так, як личить справжньому лицарю, що ж я вкину їх у суп? Тоді це вже кінець? Так, якщо не рахувати обіду. Якби мене висвячували в лицарі, сказав варт, мрійливо вдивляючись у вогонь. Я б не полігнатому, щоб нести варту самому, як гоб зі своїми яструбами, і я б молив Бога, аби він дозволив мені зустрітися з усім злом світу особисто, щоб якщо я переможу, його більше не залишилося, а якщо мене здолають, то щоб лише я один застраждав. Це було б надзвичайно зухвало з твого боку, сказав Мерлін, і тебе б здолали, і ти б за це страждав. Я б не заперечував. Невже? «Почекай, поки це станеться, і побачиш. Чому люди, коли стають дорослими, не думають так, як я тепер, поки малий?» «Ох, Лишенько!» – мовив Мерлін. «Ти мене зовсім заплутав. Може, зачекаєш, поки виростеш і сам дізнаєшся причину?» «Я не думаю, що це взагалі можна вважати відповіддю», – досить слушно зауважив Варт. Мерлін заламав руки. «Ну менше з тим», – сказав він. «А що, якби тобі не дозволили протистояти всьому злу світу?» «Я міг би просити», – сказав Варт. «Ти міг би просити», – повторив Мерлін. Він запхнув кінець бороди Дорота, трагічно вставився у вогонь і почав запекло її жувати. Розділ двадцять перший день урочистої церемонії наближався, запрошення королю Пелінору та серу Грамору були розіслані, а Варт далі більше замикався на кухні. «Ну ж, бо Варте, хлопче!» – жалібно мовив серектор. «Я й не думав, що ти так важко це сприймеш. Тобі не личить отак дутися». «Я не дуюся», – відповів Варт. «Мені зовсім не прикро, і я дуже радий, що Кейстен лицарем. «Будь ласка, не думайте, що я дуюся». «Ти хороший хлопець», – сказав серектор. «Я знаю, що ти не дуєшся насправді, але підбадьорся. Кей не такий уже й поганий сухарь, знаєш по-своєму». «Кей, чудовий хлопець», – сказав Варт. «Просто я був нещасний, бо він, здається, більше не хоче ходити зі мною на полювань з трубами чи ще кудись». «Це все його юність», – мовив серектор. «Воно мене». «Я впевнений, що мене», – погодився Варт. «Просто зараз він не хоче, щоб був поруч». «І тому, звісно, я не нав'язуюся. Але я піду», – додав Варт. «Щойно він мені накаже, я зроблю саме те, що він скаже. Чесно, я вважаю Кея доброю людиною і ні трішки не дуюся». «Випий на склянку цього Канарій?» – сказав серектор. «Іди подивися, чи не зможе старий Мерлін тебе розважти». Серектор дав мені склянку Канарій, – повідомив Варт і послав до вас, щоб ви мене розважили. Серектор вив Мерлін. «Мудра людина». «Ну, – сказав Варт, – і що ви на це скажете? Найкращий засіб від душевних тривог, – відповів Мерлін, починаючи пихкати і сопіти, – це навчання, це єдина річ, яка ніколи не підводить. Ти можеш постаріти, і твоє тіло почне тремтіти. Ти можеш лежати без соням уночі, прислухаючись до безладдя у своїх венах. Ти можеш втратити своє єдине кохання або бачити, як монстр пожирає твої гроші. Ти можеш бачити світ довкола, спустошений злими божевільними, або знати, що твою честь топчуть у стічних канавах неці розуми. Тоді залишається лише одне – вчитися. Вчитися тому, чому цей світ крутиться і що його крутить. Це єдине, чого бідний розум коли. Не вичерпає, ніколи не відштовхне, чим ніколи не буде замучений, чого ніколи не боятиметься і в чому ніколи не розчарується. Навчання ось що тобі потрібно. Поглянь скільки всього можна вивчити. Чиста наука єдина чистота, що існує. Ти можеш вивчати астрономію все життя, природничу історію три життя, літературу шість. А потім, коли ти вичерпаєш мільярд життів у біології, медицині, теокритиці, географії, історії та економіці, що ж ти зможеш почати робити колесо для возозвідповідного дерева або витратити 50 років, аби лише почати вчитися перемагати супротивника у фехтуванні. Після цього ти зможеш знову взятися за математику, аж поки не прийде час учитися орати. Окрім усього цього, запитав Варт, «Що ви порадите мені робити саме зараз?» «Дай не подумати», – мовив чарівник, роздумуючи. «Ми мали коротких шість років на це, і за цей час, я думаю, не помилюся, якщо скажу, що ти побував і твариною, і рослиною, і мінералом. Чимось у землі, повітрі, вогні чи воді». «Я небагато знаю», – сказав Варт, – «про тварин та землю». «Тоді найкраще буде, якщо ти зустрінешся з моїм другом Борсуком». Я ніколи не бачив Борсука. «Чудово», – сказав Мерлін. «Якщо не рахувати старого доброго Архімеда, я вважаю його найвчинішим створінням міст тих, кого знаю. Він тобі сподобається. До речі, варте, – додав чарівник, зупинившись посеред закляття, – є одна річ, яку я мушу тобі сказати. Це останній раз, коли я зможу перетворити тебе на будь-що. Уся магія для такого роду речей вичерпана, і це буде кінець твоєї освіти». «Коли Кеєве святі у лицарі, мої труди закінчаться. Тобі доведеться піти звідси, щоб бути його зброєно з цим у широкому світі, а я вирушу в інше місце. Як ти гадаєш, ти чогось навчився? Я вчився і був щасливий». «Ну тоді все гаразд», – сказав Мерлін. «Постарайся пам'ятати те, чого навчився». Він продовжив закляття, спрямував свою чарівну паличку з бакауту на малу ведмедицю, яка щойно почала живріти у сутінках, звисаючих хвостом з полярної зорі, і весело вигукнув. гарно, проведи час останньої ночі. Передавай вітання Борсукові». Поклик пролунав ніби бездалеку, і Варт виявив, що стоїть на краї осипаного берега в дикому лісі, а перед ним велика чорна нора. «Борсук живе там», – сказав він собі. І я маю зайти і поговорити з ним. Але я не піду. Досить уже того, що ми ніколи не бутили царем, але тепер ще й мій власний вчитель, якого я знайшов під час єдиного квесту, який колись матиму, теж буде відібраний у мене. І більше не буде ні природничої історії, ні захопливих дулей з мадам Мім. Що ж я матиму щодну ніч радості, перш ніж мене засудять, і оскільки я тепер дикий звір, я буду диким звіром і на тому крапка. Тож він люто побрів крізь сутінковий сніг, бо була зима. Якщо ви почуваєтеся у розпачі, борсук – це саме таким варто бути. Родич ведмедів, видр та ласок, ви найближче до ведмедя створіння, що залишилося в Англії, а ваша шкіра така товста, що байдуже, хто вас кус? А тиме, що ж до вашого власного укусу, то в будові вашої щелепи є щось таке, що робить її вивих майже неможливим. Тож, як би не крутилася здобич, яку ви вхопили, немає жодної причини її відпускати. Ви одне з небатьох створінь, які можуть абсолютно спокійно жувати їжаків, так само як ви можете жувати все інше – від осиних гнізді коріння до кроленят. Так сталося, що сплячий їжак був першим, хто трапився в на шляху. Свиня колюча. Сказав Варт, вдивляючись у свою жертву каламутними, короткозорими очима, заразяти безжую. Їжак, який сховав свої яскраві маленькі очі, гудзики та довгий чутливий ніс у середині свого клубка, який прикрасив свої колючки над довищими вбраннями із сухого листя, перш ніж лягти на зимову сплячку у своє трав'яне гніздо, прокинувся від цих слів і жалібно запищав. «Що більше ти пищатимеш», – сказав Варт, – «то лютіше я скреготатиму зубами». У мене кров закипає. «Ох, пане Броку!» – закричав віжак, міцно згорнувшись. «Добрий, пане Броку, змилуйтеся над бідним їжачком, не будьте тираном. Ми ж не якась звичайна колючка, пане, щоб нас отак жувати та м'яти. Змилуйтеся, добрий пане, над нешкідливим заблошеним хуторянином, який не відрізнить праву руку від лівої». «Свиня колюча». Невблаганно мовив варт облишки глити ні разу, ні тричі. Ой, бідна моя дружина і дітки, б'юся об заклад, немає у тебе нікого. Вилазь звідти волоцюго і готуйся зустріти свою долю. Пане Броку, благала нещасна свинка, нужбо, не будьте таким затятим, милий, пане Броку, серденько моє. Прислухайтеся до молитви маленького їжачка. Подаруйте неоцінений дар життя цій зовсім незвичайній колючці, величний пане, і він співатиме вам солодких пісень або навчить, як смоктати коров'яче молоко у перловій росі. «Співати?» – запитав Варт, зупинившись у повному розгубленні. «А вже ж співати!» – вигукнув їжак. І він поспіхом почав співати у дуже примирливій манері, але дещо приглушено, бо не наважувався розгорнутися. «О, Женев'єво!» – тужливо заспівав він у власний живіт. «Солодка Женев'єва, Дні можуть приходити, дні можуть минати, але світло пам'яті все ще плететі, ніж з ні минулого». Він також заспівав, не зупиняючись, ні намить між піснями. «Дім, милий дім» та «Старий сільський міст біля млина». Потім, оскільки репертуар скінчився, він поспіхом, але тремтливо вдихнув і знову почав Женев'єву. Після цього знову були дім-милий дім та старий сільський міст біля млина. «Ході», – вже сказав варт, – «можеш припинити, я не буду тебе їсти». «Милостивий пане», – смиренно прошепотів їжачок. «Ми будемо благословляти святих і раду опікунів за вас і за ваші добрі наміри, доки блохи стрибають, а їжаки не лазять по димарях». Потім, боячись, що його короткий перехід на прозуміг зачерствити серце тирана, він захекано затягнув Женев'єву втретє. «Припини співати», – сказав Варт. «Заради всього святого. Розгорнися. Я не завдам тобі шкоди». «Ну ж, бо дурненький ти їжачку, скажи мені, де ти навчився цих чудових пісень?» «Розгорнутися – це одне слово». Тремтливо відповів Дикобраз. Хоча в тумить він зовсім не почувався дратівливим, а згортатися зовсім інше. Якби ви побачили мій маленький голий носик, пане, у цю небезпечну хвилину ви могли б відчути лоскіт у ваших білих зубах, а навінь та в коханні, самі знаєте. Дозволі мені заспівати вам ще раз, милий пане Броку, про той сільський млин. Я не хочу більше цього чути. Ти співаєш дуже добре, але я не хочу знову. Розгортайся, ідіота, і кажи, де ти навчився співати? Ми ж не якийсь звичайний їжак. Затремтіло бідне створіння, залишаючись згорнутим так само міцно, як і раніше. Нас виховали ще малим, віднявши від материнських грудей, як то кажуть пани, такі самі, як ви. Ох, не кусайте наші ніжні нутрощі, любий пане Броку, бо то був справжній джентльмен, справді, і виховав він нашляхетно на, на коров'ячому молоці та іншому, і все митись бали з величного посуду. Ох, не так уже й багато знайдеться їжаків, що пили п'янку воду з порцеляни, ой, небагато. Я не розумію, про що ти говориш, сказав Варт. Він був джентльменом. Відчайдушно закричав їжак. Я ж вам кажу. Він забрав нас, коли ми були маленькими, і годував, коли нам було нічого їсти. Він був справжнім джентльменом, що годував нас у вітальні, як жодного їжака того чи після. Годував із джентльменської порцеляни. А вже ж, і то був сумний день, коли ми покинули огоче власну впертість, будьте певні. Як звали цього джентльмена? Він був джентльменом, оським. У нього не було такого імені, яке можна було б запам'ятати, але він в джентльменом, годував із порцеляни. Його звали Мерлін, з цікавістю запитав Варт. Ох, саме таке було ім'я, справжнє прекрасне ім'я, але ми ніяк не могли його вимовити. Ох, Мьорном він себе називав і годував нас із порцеляни, як справжній джентльмен. Ох, та розгорнися ж нарешті, вигукнув Варт. Я знаю людину, яка тебе тримала, і думаю, я бачив тебе самого, коли ти був ще малям Ну ж, бо їжачку вибач, що налякав тебе. Ми тут друзі, і я хочу побачити твій маленький сірий вологий носик, що посмикується просто зарадих часів. Ніс. Що посмикується? Це одне. Вперто відповів їжак. А посмикування тим носом? Зовсім інше, пане. А перейдіть собі, добрий, пане Броку, і залиште, бідного, хуторянин, а додивляйтеся зимовісни. Думайте про жуків або мед, милий барона, і нехай ангельські хори співають вам до сну. Нісенітниця. вигукнув варт. Я не завдам тобі шкоди, бо знав тебе ще малим. Ох, ці борсуки, промовило бідолашне створіння у свій живіт. Лазять вони собі, не маючи зла в серці, Боже борони, але хіба вони не кусають тебе добряче? навіть не помічаючи цього. І що робити відставному іжакові, Це вся їхня шкіра? Ось у чому річ. Вони з кусають один одного, і мам своїх теж чого не відчувають, тож і інших так само кусають. От мій добрий джентльмен, пан Мьорн, вони постійно кидалися йому наші колодки зі своїм ік-ік-ік, коли хотіли їсти ті, кого він тримав з і свята церква, як же він кричав «Ох, важко мати справу з цими борсуками, це вже точно». «Нічого не бачать», – додав їжак, перш ніж варт встиг заперечити. Плинтаються собі, наче ходячи килимки, на своїх здорових лапах. «Стань їм на дорозі на хвилинку, просто випадково, без жодного лихого наміру і цап-царап. Просто так самооборона голодного сліпця, і де ти тоді опинишся?» Єдине, що ми можемо зробити, продовжував лектор тужливо, – це дати йому по носі. П'ята Ахілеса називаються в писаннях. Удар одну з цих здоровенних потвор по носі – бац-бац, отак-от, і життя з нього вилетить швидше, ніж він встигне шмигнути носом. Справжній нокаут – ось що це таке. Але як бідний їжачок може влупити його по носі – Сумно підсумував оповідач, коли йому нема чим лупити і нема як того носа вхопити. А вони ще й приходять до тебе і просять розгорнутися. Можеш не розгортатися, покірно сказав Варт. Вибач, що розбудив тебе, друже, і вибач, що налякав. Я думаю, що ти чарівний жак, і зустріч із тобою знову підняла мені настрій. Лягай собі спати, як і спав, я піду шукати свого друга борсука, як мені було наказано». Добраніч, і жачку, і успіху в снігах. Може, й добраніч, буркнув той похмуро. А може, й ні. То розгорнися, то згорнися. Одна річ однієї миті, інша наступної. Ех світ перекинувся дородригом Але добраніч пані мій девіз, хоч град, хоч сніг, то ж далі буде. З цими словами покірна тварина згорнулася ще щільніше, ніж раніше видала кілька писклявих звуків і поринула у світ мрій настільки глибший. За наші людські сни, наскільки цілий зимовий сон довший за милість однієї ночі. «Ну що ж», – подумав Варт, – «він досить швидко забуває про неприємності. Подумати тільки, заснути знову так швидко». Гадаю, він увесь час був напівсонний і навесні, коли остаточно прокинеться, подумає, що це був лише сон. Він мить поспостерігав за брудним маленьким клубочком із листя травидобліг, що міцно згорнувся у своїй норі, потім хрюкнув і рушив до борсучого житла, ідучи назад по власних довгастих слідах на снігу. «Отже, Мерлін послав тебе до мене, – мовив борсук, – аби завершити твою освіту». «Що ж я можу навчити тебе лише двом речам – рити й любити свій дім. Це і справжня мета філософії. Ви покажете мені свій дім? – звісно, – відповів борсук, – хоча, зрозуміло, я не використовую його весь. Це старе розгалужене місце, занадто велике для одного холостяка. Гадаю, деяким його частинам може бути тисяча років. Тут живе близько чотирьох наших родин, то тут, там, від підвалів до горищ, і іноді ми не бачимося місяцями». Чудернацьке старе місце, мабуть, вам, сучасним людям, воно таким і здається, але тут затишно. Він гав коридорами, перекочуючись з лапинала пуцією дивною борсучою ходою. Його біла морда з чорними смугами здавалася примарною у, на півтемряві. Це вздовж того проходу, сказав він, якщо захочеш помити руки. «Борсуки не лисиці». У них є спеціальний смітник, куди вони виносять обгризані кістки та непотріб справжні земляні вбиральні та спальні, підстилку в яких вони часто міняють, аби тримати її в чистоті. Варт був зачарований усім, що бачив. Найбільше він захоплювався великою залою, бо це була центральна кімната всієї фортифікації. Важко було сказати чи вважати це місце фортицею чи палацом. І всі різноманітні апартамента запасні виходи розходилися від неї променями. Тут було трохи павутиння, оскільки це була свого роду загальна кімната, за якою не наглядала якась одна конкретна родина, але вона виглядала вельми врочисто. Борсук називав її комбінованою кімнатою. Уздовж панельних стін висіли старовинні портрети спочилих борсуків, відомих свого часу своєю вченістю чи благочестям. Освітлені з світляками. Там були величні крісла з борсучими гербами, витисними з олотом на сидіннях з іспанської шкіри, шкіра вже де-не-де де облазила, а над каміном висів портрет засновника. Крісла були розставлені півколом перед вогнем, були кожмахагонові віяла, якими кожен міг затулити обличчя від полум'я, і свого роду похила дошка, за допомогою якої графини могли котитися від одного кінця півкола до іншого. У коридорі зовні висіло кілька чорних мантій, і все навколо було надзвичайно давнім. Зараз я холостякую. Вибачливо сказав борсук, коли вони повернулися до його власної затишної кімнати з квітчастими шпалерами. Тож, боюсь, крісло лише одне. Тобі доветься сісти на ліжко. Почувайся, як удома, мій дорогий, поки я приготую пунш і розкаже мені, як справи у великому світі. О все по-старому. Мерлін почувається добре, а Кея наступного тижня висвятять улиця Рі. «Цікава церемонія!» – прокоментував борсук, мішуючи напій великою ложкою. «Які у вас величезні руки?» – зауважив варт, спостерігаючи за ним. «У мене власне теж?» І він подивився на м'язи своїх кривих лап. Насправді він був лише широкою грудною кліткою, що тримав перед пліч, могутніх як стегна. «Це що брити?» – самовдоволено мовив борсук. «Крітія!» Гадаю, тобі довелося брити дуже швидко, щоб зрівнятися з нами. «Я зустрів на дворі їжака», – сказав Варт. «Невже!» – кажуть нині, що їжаки можуть розносити свинячу чуму та ящур. Мені він здався досить симпатичним. «У них є певна жалібна привабливість», – сумно мовив Борсук, «але, боюсь, я зазвичай просто їх з'їдаю. У хрусткій скоринці є щось непереборне». Єгиптяни, під цим він мав на увазі циган, теж люблять їх їсти. Мій не хотів розгортатися. Тобі бістило штовхнути його у воду, сказав борсук. Тоді б він швидко показав тобі свої бідолашні лапки. Ну ж, бо пунч готовий. Сідай біля вогню і відпочивай. Приємно сидіти тут, коли на дворі сніг і вітер. Справді приємно. Випиймо за успіхкея в його лицарстві. За успіхкея тоді. Ну що ж. Сказав борсук, зі зітхненням ставлячи склянку. «І що ж спало на думку Мерліну, коли він послав тебе до мене?» «Він говорив про навчання», – відповів Варт. «А ну, якщо тобі потрібне навчання, ти прийшов за адресою. Але хіба ти не вважаєш навчання дещо нудним?» «Іноді вважаю», – сказав Варт, – «а іноді ні». «Загалом я можу витерпіти чимало навчання, якщо воно стосується природничої історії». «Я якраз зараз пишу трактат», – мовив Борсук, сором'язливо кашляючи, щоб показати, що він твердо налаштований його пояснити, у якому ми на меті вказати, чому людина стала володарем усіх тварин. Можливо, ти хотів би послухати. Це для… огоступення доктора словесності. Знаєш, поспіхом додав Борсук перш ніж варт встиг заперечити. Йому так рідко випадала нагода прочитати свої трактати, бодай комусь, що він не міг дозволити такій безцінній можливості вислизнути. «Велике спасибі!» – сказав Варт. «Це буде корисно для тебе, знаєш», – смиренним тоном пояснив борсук. «Це якраз те, що треба для завершення твоєї освіти – вивчити птахів, рибі-звірів, а потім закінчити людиною. Як добре, що ти прийшов!» Ну куди ж вбіса, я подів той рукопис. Старий джентльмен поспіхом пошкрябав своїми великими пазурами, аж поки не витягнув брудний старий совій паперів, один куть якого був використаний для розпалювання чогось. Потім він сів у своє шкіряне крісло, посередині якого була глибока вмятина, надів оксамитову шапочку з китицею і дістав павукові окуляри, які примостив на кінчик, у носа. Хм... Промовив Борсук. Він миттєво був повністю паралізований сором'язливістю і сидів, червоніючи над своїми паперами неспроможний почати. «Продовжуй», – сказав Варт. Він не дуже вдалий, – кокетливо пояснив Борсук. «Це ли чорновик, знаєш? Я ще багато чого зміню, перш ніж подаватиму його. Я впевнений, що це має бути цікаво», – підбадьорив Варт. «Оні це зовсім не цікаво». Це просто така дивна річ, яку я накидав у вільні півгодини, просто щоб згаяти час, розумієш. Але все ж, ось як воно починається. «Хем», – сказав борсук. Потім він напустив на себе неймовірно високий фальцет і почав читати якомога швидше. Люди часто ставлять безглузди запитання, чи почався процес еволюції з курки, чи з яйця. Чи було яйце, з якохла перша курка, чи курка знесла перше яйце? Я маю підстави стверджувати, що першим створеним об'єктом було яйце. Коли Бог виготовив усі яйця, з яких згодом мали вийти риби, змії, птахи, савці та навіть качкот зйоби, він покликав ембріони до себе і побачив, що це добре. Можливо, мені варто пояснити, додав борсук, нервово опускаючи папери і дивлячись на варта поверхних, що всі ембріони виглядають майже однаково. Це те, чим ти є до того, як народився, і незалежно від того, збираєшся ти стати поголовком, павичем, жирафом чи людиною. Коли ти ембріон, ти виглядаєш просто як вельми огидна і безпорадна людська істота. Продовжую далі. Ембріони стояли перед Богом, вічливо склавши свої слабкі ручки на животиках і шанобливо схиливши важкі голівки, і Бог звернувся до них. Він сказав, Ну що, ембріони, ось ви тут, усі виглядаєте абсолютно однаково, і ми збираємося дати вам вибір, ким ви хочете бути. Коли ви виростете, ви в будь-якому разі станете більшими, але нам приємно дарувати вам ще один дар. Ви можете змінити будь-яку частину себе на те, що, на вашу думку, буде корисним для вас у подальшому житті. Наприклад, за кожен, хто захоче перетворити свої руки на пару лопат чи садових вил, може це зробити. Або інакше кажучи, зараз ви можете використовувати свої роти лише Для їжі. Кожен, хто захоче використовувати свій ротяк як наступальну зброю, може змінити його на запиті стати крокодилом чи шаблезубим тигром. Ну ж бо, підходьте і вибирайте собі інструменти – але пам'ятайте, що те, що ви виберете, у те ви і виростете, і з цим вам доведеться залишитися. Усі ембріони ввічливо обміркували справу, а потім один за одним вони постали передвічним престолом. Їм було дозволено два або три види спеціалізації, тож деякі вибрали використовувати свої руки як літальні апарати, а роти як зброю чи горіхоколи, чи свердла чи ложки. Інші ж вирішили використовувати свої тіла як човни, а руки – як весла. Ми, борсуки, дуже міцно замислилися і вирішили просити про три благодаті. Ми хотіли змінити свою шкіру на щити, роти – на зброю, а руки – на садові вила. Ці благодаті на… мім були даровані. Кожен спеціалізувався так чи інакше, а дехто у вельми дивний спосіб. Наприклад, одна з ящірок вирішила обміняти все своє тіло на промокальний папір, а одна з жаб, що мешкала на антиподах, вирішила просто стати грілкою для води. Запити та надання дарів тривали два довгих дні. Наскільки я пам'ятаю, це були п'ятий та шостий. І наприкінці шостого дня, якраз перед тим, як настав час завершувати роботу перед неділею, вони пройшли через усі маленькі ембріони, окрім одного, цим ембріоном була людина. Ну що наш маленький чоловіче, сказав Бог, ти чекав до останнього, переспав зі своїм рішенням, і ми впевнені, що ти весь час напружено думав, що ми можемо для тебе зробити. Будь ласка, Боже, сказав ембріон. Я думаю, що ви створили мене у тій формі, яку я маю зараз, з причин відомих лише вам, і було б неввічливо щось змінювати. Якщо мені надано вибір, я залишусь таким, як є. Я не змінюватиму жодної з частин, які ви мені дали на інші, без сумніву, менш досконалі інструменти. Я залишуся беззахисним ембріоном на все життя, роблячи все можливе, щоб створити собі кілька слабких знарядь із дерева, заліза та інших матеріалів, які ви вважали за потрібне покласти переді мною. Якщо мені знадобиться човен, я намагатимуся побудувати його з дерев. А якщо я захочу літати, я зберу колісницю, яка зробить це за мене. Можливо, я вчинив дуже нерозумно. Відмовившись скористатися вашою доброю пропозицією, але я намагався всеретельно обдумати і сподіваюся, що несміливе рішення цього маленького невинного створіння знайде прихильність у ваших очах. «Молодець!» – вигукнув творець захопленим тоном. «Ану, всі ви, ембріони, підійдіть сюди зі своїми дзьобами та всім іншим, аби подивитися на нашу першу людину». Він єдиний серед усіх вас, хто відгадав нашу загадку, і ми з великим задоволенням покладаємо на нього орден панування над тицями небесними і звірами земними, і рибами морськими. Тепер, нехай решта з вас ідегеть, любіть один одного і розмножуйтеся, бо настав час закінчувати роботу на вихідні. Що ж до то, людино, ти будеш голим інструментом усе своє життя, хоча й користувачем інструментів ти ви. Глядатимеш як ембріон, поки тебе не поховають, але всі інші будуть ембріонами перед твоєю могутністю. Вічно нерозвинений, ти завжди залишатимешся потенціалом. Ми у нашому образі здатним бачити частину наших скорботів і відчувати частину наших радостей. Нам частково шкода тебе, людино, і частково ми щасливі, але завжди ми горді. Іди ж, людино, і роби все, що можеш, і послухай, людино, перш ніж підеш. Що? Запитав Адам, обернувшись на порозі. Ми хотіли лише сказати, промовив бог сором'язливо, сплітаючи свої руки. Ну, ми хотіли лиш сказати благослови тебе Господь. Розділ двадцять другий король Пелінор прибув на важливі вихідні у стані Великого Збудження. Я кажу. вигукнув він. Ви знаєте? Ви чули? Це секрет, га? «Що саме секрет, га?» – запитали його. «Та король же!» – закричав його величність. «Ну, ви знаєте про короля?» «А що з королем?» – поцікавився серектор. «Тільки не кажи, що він збирається приїхати сюди полювати зі своїми клятими хортами чи щось таке!» «Він помер!» – трагічно вигукнув король Пелінор. «Він помер, бідолаха, і більше не зможе полювати!» Серга Моршан обливо підвівся і зняв шолом. «Король помер!» Мовив він. Хай живе король. Усі інші теж відчули, що їм варто встати, а няня хлопчиків розридалася. Ой лишенько, схлипувала вона. Його лояльна високість помері пішов від нас, а такий же був шанобливий джентльмен. Скільки ж я вирізала його ілюстрованих портретів з ілюстрованих молитовників, егеш і чіпляла над каміном. Відтоді, як він був у пелюшках і через усі ті світові турні, коли він відвідував нуждені райони, як світовий прекрасний принц, не було такої картинки з ним, якоб я не вирізала, егеш і не згадала б його перед сном. «Опануйте себе няню», – сказав серектор. «Це урочисто, чи не так?», – мовив король Пелінор. «Ха, урочиста мить!» – погодився серграмор. «Король помер. Хай живе король!» «Ми мали б опустити штори», – зауважив Кей, який завжди суворо дотримувався пристойності, – «або приспустити прапори». «Правильно», – сказав сер Ектор, – «нехай хтось піде і скаже сержанту зі зброї». Очевидно, що виконати цей наказ було обов'язком варта, оскільки тепер він був молодшим за всіх присутніх шляхтичів, тому він бадьоровий вибіг шукати сержанта. Невдовзі ті, хто залишився у світлиці, почули вигуки. Ану раз-два особливо жалоба за його покійною величністю, опускай на рахунок два. А потім лопотіння всіх штандартів, знамен, пеннонів, прапорців, бандеролей, гідонів, стрічок та гербових знаків, що прикрашали засніжені вежі дикого лісу. «Як ви дізналися?» – запитався ректор. Я якраз скакав лісу затим звіром. Ну, ви знаєте, коли зустрів поважного ченця в сірій рясі, і він мені розповів. Це найсвіжіші новини. Бідний старий пендрагон, мовив сер ректор. Король помер? Урочисто промовив сер Грамор. Хай живе король. Це дуже добре, що ти продовжуєш це згадувати, мій дорогий Граморе, роздратовано вигукнув король Пелінор. Але хто цей король, який має жити так довго? «Га, за твоїми словами!» Ну, його спадкоємець», – відповів сер Грамор, – «дещо збентежений». «У нашого благословенного монарха крізь сльози промовила няня, з роду не було волосся. Кожен, хто знає королівську родину, це відає. «Боже мій!» – вигукнув серектор. «Але ж у нього мав бути найближчий родич?» «Отож, бойвоно!» – з великим хвилюванням вигукнув король Пелінор. «У тому той заковика, га?» Ні волосся, ні найближчої шкури, і хто ж посяде трон. Ось чому мій чернець був так схвильований, Га-га. Що? Ви хочете мені сказати, обурено вигукнув сер грамор, що в Англії немає короля? Ані крихти. вигукнув король Пелінор, відчуваючи власну значущість. І з'явилося знамення та чудеси неабиякої сили. Я вважаю, що це скандал, мовив сер грамор. Бог знає, до чого котиться люба стара країна, це все більшовики, без сумніву. Які саме знамення та чудеса? запитав ректор. Ну там з'явився якийсь меч у камені, ха біля якоїсь церкви. Не в самій церкві, якщо ви розумієте, що я маю на увазі і не зовсім у камені, але щось таке, ха, як би це сказати. Не знаю, до чого котиться церква, пробурчав сер Грамор. Він у ковадлі, пояснив король. Церква ні меч. Але я думав, ви сказали, що меч у камені. Ні, сказав король Пелінор. Камінь стоїть біля церкви. Послухай, Пеліноре, сказав серектор. Ти трохи відпочинь, старий, і почне з початку. Ось випий цей рігмеду і заспокойся. Меч, сказав король Пелінор, застряг у ковадлі, яке стоїть на камені. Він проходить крізь ковадло прямо в камінь. Ковадло прикріплене до каменя. Камінь стоїть біля церкви, дайте мені ще меду. Не думаю, що це велике диво, зауважив сер Грамор. Чому я дивуюся, так це тому, що вони дозволяють таким речам траплятися. Але в наші дні ні в чому не можна бути впевненим з усіма цими соціалістами». «Мій дорогий чоловіче», – вигукнув Пелінор, знову збуджуючись, – «справа не в тому, де стоїть камінь, це я намагаюся вам сказати, а в тому, що на ньому написано «Га там, де він є». «Що?» – та на його руки їїв. Ну ж, бо Пеліноре сказав серектор. «Просто посидь спокійно обличчям до стіни хвилинку, а потім розкажи нам, про що ти верзеш». «Спокійніше, голубе, нема куди поспішати». Сиди собі, дивись на стіну, будь хорошим хлопцем, і говори, якомога повільніше. На цьому мечі, в цьому камені, біля цієї церкви написані слова, жалібно вигукнув король Пелінор, і слова ці такі. Ой, послухайте ж мене, вде, і двоє, замість того б весь час перебувати через дрібниці, бо від цього голова йде обертом. Що це за слова? запитав Кей. «Ці слова кажуть, ось що, – мовив король Пелінор, – наскільки я зміг зрозуміти того старого ченця в сірій Рясі. Кажи вже, – мовив Кей, – бо король замовк. Продовжуй, – сказав серектор. що кажуть ці слова на цьому мечі, в цьому ковадлі, в цьому камені біля цієї церкви? Якась червона пропаганда без сумніву, – зауважив сер Грамор, – король Пелінор міцно заплющив очі, простягнув руки в обидва боки і проголосив великими літерами. Хто витягне цей меч із цього каменя та ковадла, то є за правом народження королем усієї Англії. «Хто це сказав?» – запитав сер Грамор. «Та меч же це сказав, я ж вам кажу». Балакуча зброя скептично зауважив Грамор. «Це на ньому написано!» – сердито крикнув король. «Написано золотими літерами». «Чому ж ти тоді його не витягнув?» – запитав сер Грамор. «Та я ж вам кажу, що мене там не було». «Усе це, що я вам розповідаю, мені розповів Чернець, про якого я вам розповідав, як я вам і кажу. Чи витягнули цей меч із цим написом?» – поцікавився серектор. «Ні, драматично прошепотів король Пелінор. Ось тут і починається все найцікавіше. Вони взагалі не можуть витягнути цей меч». Хоча всі намагалися щосили, і тому їм довелося оголосити турнір по всій Англії на Новий рік, щоб той, хто прийде на турнір і витягне меч, міг стати королем Англії назавжди, а що скажете? «Ой, батьку!» – вигукнув Кей. «Той, хто витягне цей меч із каменя, стане королем Англії. Хіба ми не можемо поїхати на цей турнір, батьку, і спробувати щастя?» «Навіть не думай про це!» – сказав серектор. «До Лондона шлях не близький. Похитав головою серграмор. Мій батько колисцем був, зауважив король Пелінор. Кей сказав Ой, ну ми ж точно могли б поїхати. Коли мене висвятять у лицарі, мені все одно доведеться їхати на якийсь турнір, а цей припаде якраз на слушний час. Там будуть усі найкращі люди, і ми побачимо знаменитих лицарів та великих королів. Про меч можна не турбуватися, звісно, але подумайте про турнір. Мабуть, найбільший, який коли-небудь був в Англії, і про все, що ми побачимо і зробимо. Любий батьку, дозволь мені поїхати на цей турнір, якщо ти мене любиш, щоб я міг здобути головний при своєму першому бою. Алекий сказав серектор, я ніколи не був у Лондоні, тим більше є причина поїхати. Я вірю, що кожен, хто не поїде на такий турнір, доведе, що в його жилах немає благородної крові». Подумайте, що про нас кажуть люди, якщо ми не поїдемо і не спробуємо витягти той меч. Скажуть, що родина сера Ектора була знато простою і знала, що не має жодних шансів. «Ми всі знаємо, що родина не має шансів», – сказав сер – «принаймні, щодо меча». У Лондоні багато людей зауважив сер Граморі з лагідним припущенням. Та кажуть, він глибоко вдихнув і витріщився на господаря очима, схожими на скляні кульки. І крамниці раптом додав король Пелінор, теж починаючи важко дихати. Хай йому грець. вигукнувся ректор, грюкнувши роговим кубком по столу так, що медрозлився. Тоді йдемо всі до Лондона і подивімося на нового короля вони підвелися, як один. Чому й не можу бути таким же вправним, як мій батько? вигукнув король Пелінор. Хай йому біс, вигукнув сер Грамор. Зрештою, чорт забирай, це ж столиця. Ура! закричав Кей. Господи, помилуй, промовила няня. У цю мить увійшов варт розумі з Мерліном, і всі були нато схвильовані, щоб помітити, якби він не був уже дорослим, то був би на межі сліз. Ой, варте, вигукний намить, забувши, що звертається лише до свого зброєності і, повернувшись до звичної з дитинства простоти. Ти тільки уяви, ми всі йдемо до Лондона на великий турнір на Новий рік. «Справді?» «Так, і ти нестимеш місці ті списи для поєдинків, а я здобуду перемогу над усіма і стану великим лицарем». «Що ж, я радий, що ми їдемо», – сказав Варт, – «бо Мерлін теж нас залишає». «Ой, нам не знадобиться Мерлін». «Він залишає нас», – повторив Варт. «Залишає нас», – запитав серектор. «Я думав, це ми їдемо». «Він іде геть із дикого лісу». Серектор сказав, ну ж, бо Мерліни, що це за новини, я зовсім нічого не розумію. «Я прийшов попрощатися, Серектор», – мовив старий чарівник. «Завтра мого учня Кея висвятять у лицарі, а наступного тижня інший мій поїде, як його зброєносець. Моя корисність тут вичерпана і настав часіти». «Ну-ну, не кажи так», – мовив Серектор. Я вважаю, що ти надзвичайно корисний чоловік, щоб там не сталося. Просто залишайся тут і вчи мене, або будь бібліотекарем чи ще кимось. Не залишай старого самого після того, як діти розлетілися. Ми всі ще зустрінемося, сказав Мерлін. Немає причини для смутку. Не йди, попросив Кей. Я мушу йти, відповів їхній учитель. Ми добре провели час, поки ви були молодими, але природі часу властиво летіти». Є багато справ в інших частинах королівства, якими я маю зайнятися саме зараз. І для мене це особливо напружений час. Ходину Архімеде, попрощайся з компанією. «Прощавай!» – ніжно сказав Архімед Вартові. «Прощавай!» – відповів Варт, зовсім не підводячи очей. «Але ти не можеш піти!» – вигукнув ректор, не попередивши за місяць. «Не можу!» Відповів Мерлін, приймаючи позу, яку завжди приймають філософи, що збираються дематеріалізуватися. Він став на навшпиньки, поки архімед міцно тримався за його плече. Почав повільно обертатися на них, як дзига. Обертався все швидше і швидше, поки не перетворився на розмиту пляму сіруватого світла. І за кілька секунд там уже нікого не було. Прощавай, варте, пролунали два слабкі голоси за вікном світлиці. «Прощавай! востай, мені сказав Варт і бідола швидковий шові скімнати. Розділ 23 по посвята в лицарі відбувалася у вирі приготувань. Розкішну ванну Кея довелося облаштувати в комірчині, між двома сушарками для рушників та старою коробкою з настільними іграми, де лежала пошарпана солом'яна на мішень для дротиків. У ті часи її називали «флешеттою», бо всі інші кімнати були заставлені пакунками. Няня весь час шила всім нові теплі штани, виходячи з принципу, що клімат у будь-якому місці за межами дикого лісу має бути вкрай підступним. А що стосується сержанта, то він вичистив усі обладунки до такої міри, що вони стали ледь не крихкими, і нагострив мечі так, що вони майже стерлися. Нарешті настав час вирушати. Можливо, якщо вам не довелося жити в старій Англії 12 століття, чи коли там це було, та ще й у віддаленому замку на самому кордоні Марки вам буде важко уявити всі дива їхньої подорожі. Дорога або ж стежка більшу частину часу пролягала вздовж високих гірських хребтів або пагорбів, і вони могли споглядати по обидва боки пустельні болота, де зітхав за очерет, тріщала крига а качки в червоних променях заходу гучно крякали в зимовому повітрі. Уся країна була тою. З одного бохребта могло бути поросле мохом болото, а з іншого ліс на 30 тисяч хрів, де кожна велика гілка хнулася під вагою снігу. Іноді вони бачили струмочок диму серед дерева, бо будівель далеко серед непрохідних очеретів, а двічі натрапляли на цілком пристойні містечка, що могли похвалитися кількома заїжджими дворами. Але загалом це була Англія без цивілізації. Уздовж кращих доріг на відстань польоту стріли з обох боків вирубували чагарники, щоб подорожніх не вбили розбійники і засідки. Спали, де прийдеться, іноді в хатині селянина, який був радий гостям, іноді в замку брата-лицаря, що зап, Рошував їх підкріпитися іноді у відблисках вогню та в оточенні бліг у брудній маленькій лечузі з прив'язаним до жердини кущем зовні. Це був тогочасний знак заїжджого двору, а раз чи два й просто неба, збившись до купі тепла між своїми конями, що паслися поруч. Куди б вони найшли і де б не спали, східний вітер свистів в очеретах, а високо взоряному не білетіли гуси, гелгочучи на зірки. Лондон був забитий ущердь. Якби серу Ектору не пощастило володіти клаптиком землі на Пай-стріт, де стояв цілком пристойний заїжджий двір, їм було б нелегко знайти притулок. Але не володів і, власне, отримував з цього джерела більшу частину своїх прибутків, тож їм вдалося роздобути трилі «Шкана п'ятьох». Вони вважали, що їм неабияк пощастило. Першого дня турніру Серу, Кейю, вдалося вивести їх до місця змагань, щонайменше за годину до того, як поєдинки могли початися. Він не спав усю ніч, уявляючи, як перемагатиме найкращих баронів Англії, і не зміг проковтнути сніданок. Тепер він їхав попереду кавалька з блідими щоками, а варчодвав, що нічим не може його заспокоїти. Для сільських мешканців, які знали лише знедбане поле для поєдинків у замку Сера Ектора, картина, що відкрилася їхнім очам, була справді чарівною. Це був величезний зелений котел у землі, завбільшки з футбольне поле. Він лежав футів на десять нижче навколишньої місцевості, зі схилами по краях, і весь сніг із нього було зметено. Поле зігрівали соломою, яку прибрали того ранку, і тепер коротка трава виблискувала зеленню серед білого ландшафту. Навколо арени вирував такий сліпучий, рухливий і мерехтливий світ кольорів, що доводилося мружитися. Дерев'яні трибуни були пофарбовані в червоне табіле. Шовкові павілі, онезнатних осіб, розкинуті з усібіч, були блакитними, зеленими, шафрановими та картатими. Пенони та прапорці, що тріпотіли всюди на різкому вітрі, мінилися всіма барвами веселки, абир посередині самої арени був розписаний чорно-білими шаховими квадратами. Більшість учасників та їхніх друзів ще не прибули, але по тих небагатьох, хто вже був на місці, можна було зрозуміти, як навперетворить цю сцену на квіткову клумбу, якою блискуватимуть обладунки і як смикатимуться на вітрі фюрнір. У кави Герольдів колиті піднесуть до губмідні труби, щоб сколихнути пух насті зимові радісними фан. «О господи!» – скрикнув сер Кей. «Я залишив свій мечу дома. Не можна битися без меча!» – зауважив сер Грамор. «Зовсім не за правилами. Краще з'їзди принеси його!» – сказав сер Ектор. «У тебе є час. Мій збройносець це зробить!» – мовив сер Кей. «Яка клята помилка!» «Ану, зброєністю швидко скачи назад до заїжджого двору і принесе мій меч. Отримаєш шилінг, якщо встигнеш вчасно». Варт зблі так само, як і Серкей, здавалося, він зараз ударить його. Потім він сказав «Буде зроблено, пане» і розвернув свого куцого коника проти потоку прибулих. Він почав пробиватися до свого заїзду, як тільки міг. «Пропонувати мені гроші», – бурмотів Варт про себе дивитися на цього нікчемного віслю, казі свого величезного бойового коня і називати мене зброєносцем. Омерлі, не дай мені терпіння до цієї худоби і стримай мене, щоб я не жбурнув йому цей паскудний шелінгупику. Коли він дістався за двору, той був зачинений. Усі пішли дивитися на знаменитий турнір і вся челядь подалася за натовпом. Це були беззаконні часи і залишати свій дім чи навіть лягати в ньому спати, було небезпечно, якщо вони були впевнені, що він неприступний. Дерев'яні віконниці, прибиті до вікон першого поверху, були два дюйми завтовшки, а двері замкнені на подвійні засуви. «І що мені тепер робити?» – сказав Варт. «Щоб заробити свій шилінг?» – він із жалем глянув на зачинений заїзд і засміявся. Бідний Кей, мовив він, усі ці розмови про Шилінг були лише тому, що він наляканий і нещасний, а тепер у нього є справжня причина для цього. Що ж він отримає хоч якийсь меч, навіть якщо мені доведеться вломитися в тауер? Де ж узяти меча? Міркував він далі. Де б мені його вкрасти? Може перестріти якогось лицаря, навіть якщо я на цій шкапі, і відібрати зброю силою? У такому великому місті має бути якийсь мечник чи зброяр, чи екрамниця ще відкрита. Він розвернув коня і поскакав наприкінці, і було тихе церковне подв'ящимось на кшталт площі перед церковними дверима. Посеред площі лежав важкий камінь із ковадлом на ньому, а крізь ковадло був простромлений гарний новий меч. Ну, сказав Варт, мабуть, це якийсь військовий меморіал, але він згодиться». Я впевнений, що ніхто не пошкодує для Кея Меморіалу, якби знали, в якій він біді. Він прив'язав поводи до стовпа церковної брами, пройшов гравійною доріжкою і взявся за меч. «Іди до мене, мечу», – промовив він. «Я маю просити в тебе вибачення і взяти тебе для благородної справи». «Це надзвичайно», – сказав Варт. «Я почуваюся якось дивно, коли тримаюся за цей меч і помічаю все навколо набагато чіткіше». Подивіться на цих прекрасних горгулій на церкві та на монастирі, до якого вона належить. Дивіться, як велично майорять усі ці славетні знамена в притворі. Як благородно цей тис підносить червоні прожилки своєї деревини до Бога. Який чистий сніг. Я відчуваю запах чогось схожого на маруну та шепшину. І чи це музика мені чується? Це справді була музика, чи то флейт, чи то сопілок, і світло на церковному подв'їбу лот. А ким ясним, хоч і не сліпучим, що за двадцять ярдів можна було побачити шпильку. «У цьому місці ще сказав Варт. «Тут є люди. О, люди, чого ви хочете?» Ніхто йому не відповів, але музикалу лунала гучно, а світло було прекрасним. «Люди», – вигукнув Варт. «Я мушу взяти цей меч. Це не для мене, а для Кея. Я поверну його». Відповіді знову не було, і Варт знову повернувся до меча. Він побачив на ньому золоті літери, яких не прочитав, і дорогоцінне каміння на руки її, що виблискувало в чарівному світлі. «Іди до мене мечу!» – сказав Варт. Він узявся за руків'я обома руками і потягнув. Пролунав мелодійний хорсопілок, але ніщо не зрушило з місця. Варт відпустив руків'я, коли воно вже почало врізатися в долоні і відступив від ковадла. Перед очима попливли зірки. «Міцно застряг!» – мовив Варт. Він узявся знову і потягнув щосили. Музика грала все напруженіше, і світло навколо церковного подвір'я засяяло, як аметисти, але меч не піддавався. «Омерліне!» – вигукнув Варт. «Допоможи мені дістати цей меч!» – почувся якийсь шум, ніби порив вітру, і разом з ним зазвучав довгий акорд. Усе церковне подвір'я заповнили сотні старих друзів. Вони всі разом піднялися над церковним муром, наче привиди з лялького театру минулих днів, і там були видри, галасливі гави, зайці, змії, сокол, риби, кози, собаки, витончені єдинороги, тритони, самотні оси, гусениці дерева і дів, крокодили, вулкани, могутні дерева та терпляче каміння. Вони височили навколо муру всі ті, хто любив. Артай допомагав йому, і кожен по черзі урочисто промовляв. Деякі з них зійшли з знамену церкви, де були зображені на гербах, деякі з води, не бачена в колишніх полів, але всі, аж до найменшої землерики, прийшли на допомогу через любов. Варт відчув, як росте його сила. «Згадаймо її біцепси», — сказав дуб, — «які можуть витягуватися горизонтально проти сили тяжіння тоді, як усі інші дерева ростуть, лише вгоруч і вниз». «Наляж спиною», – мовила Щука з одного з гербових знамен, «як ти це робив колись, коли я збиралася тебе проковтнути? Пам'ятай, що вся сила йде від потилиці. «А якщо до передпліч?» – поважно запитав борсук, «які тримаються міцною грудною кліткою. Давай, мій любий ембріоне, знайди свій інструмент». Підсоколик, що сидів на верхівці тиса, вигукнув. «Ну ж, бо капітане варт, яке перше правило кіхтя?» Мені здалося, я чувшись про те, щоб ніколи не відпускати. «Не працюй, як дятел, що застряг», – ніжно порадила сова. «Тисни рівномірно, голубчику, і він піддасться». «Тримайся міцно», – сказав камінь у церковному мурі. Змія, легко ковзаючи вздовж карниза, що огороджував святу землю, промовила. Ну ж бо варте, якщо ти колись зміг ходити на трьохсотнях ребер одночасно, то напевно зможеш скоординувати кілька м'язів туті-там. Змусь усе працювати злагоджено, як ти вчився робити відтоді, як дозволив амфібіям виповзти з моря. З'єднай свої сили духом свого розуму, і він вийде як по маслу. Давай, homo sapiens, бо всі ми, твої скромні друзі, чекаємо, щоб привітати тебе. Варт підійшов до великого меча втретє. Він м'яко простягнув праву руку і витягнув його так легко, наче спіхов. Пролунало гучне привіт. Альне ревіння – звук, схожий на нескінченну гру шарманки. Посеред цього шуму через дуже довгий час він побачив Кея і віддав йому меч. Люди на здійняла різдійняли неймовірний галас. «Але це не мій меч», – сказав Серкей. «Це був єдиний, який я зміг дістати», – відповів Варт. Заїзд був замкнений. Гарний звиду меч. Де ти його взяв, я знайшов його в камені біля церкви. Серкей нервово спостерігав за поєдинками, чекаючи на свою чергу. Він не звернув особливої уваги на слово «зброєностя». «Дивне місце, щоб знайти меч», – мовив він. Так він був простромлений крізь ковадло. «Що?» – вигукнув Серкей, раптом різко розвернувшись до нього. «Ти сказав, що цей меч був у камені». Саме так, підтвердив Варт. Це був якийсь військовий меморіал. Серкелька кілька секунд вражено витріщався на нього, відкрив рот, знову закрив, облизав губи, а потім розвернувся і кинувся крізь натовп. Він шукав сера Ектора і Варт пішов за ним. Батьку, закричав Серкей і сюди, на хвилину. Так, мій хлопчику, відповів серектор. Які чудові падіння влаштовують ці професіонали. А що сталося кею? Ти блідий, як полотно. Ви пам'ятаєте той меч, який мав витягнути король Англії? Пам'ятаю. Ну ось він. Він у мене. У моїй руці. Я витягнув його. Се Ектор не сказав нічого нерозумного. Він подивився на Кея потім на Варта. Знову довго із любов'ю глянув на Кея і мовив. Ми повернемося до церкви. Ну ж, бо Кею, сказав він, коли вони опинилися біля церковних дверей. Він знову подивився на свого первістка. «Лагідно, але прямовачі. Ось камінь і у тебе меч. Це зробить тебе королем Англії. Ти мій син, яким я пишаюся і буду пишатися завжди, щоб не сталося. Обіцяєш мені, що ти витягнув його власною силою?» Кей подивився на батька. Потім подивився на Варта і на меч. А тоді зовсім тихо простягнув меч Вартові. Він сказав, я, брехун, це Варт його витягнув. Для Вартена став час, коли Серектор змушував його знову і знову вставляти мечу камінь, що він і робив. А Серектор і Кеймарно намагалися його витягнути. Варт витягав його для них і встромляв назад кілька разів. Після цього настав інший момент набагато болючіший. Він побачив, що його любий опікун Сер Ектор виглядає зовсім старим і безпорадним, із зусиллям опускається на коліно, хворе на подагру. «Пане!» – сказав бідолашний старий серектор, не підводячи очей, хоча звертався до власного хлопчика. «Будь ласка, не робіть цього, батьку!» – вигукнув варт, теж опускаючись на коліна. «Дозвольте мені допомогти вам піднятися, серектор, бо ви робите мене нещасним!» «Ні-ні, мій лорде!» – відповів серектор зі старечими сльозами. «Я ніколи не був вашим батьком і не був з вами однієї крові!» Але тепер я добре знаю, що ви набагато вищого роду, ніж я міг уявити. Багато хто казав мені, що ви не мій батько, відповів Варт. Але це зовсім не має значення. Пане, смиренно промовився ректор, чи будете ви моїм добрим і властивим лордом, коли станете королем? Не треба, вигукнув Варт. «Пане, – сказав серектор, – я не проситиму у вас нічого більше, крім того, щоб ви зробили мого сина, вашого молочного брата, Серакея Кея, сенешалем усіх ваших земель». Кей теж стояв на колінах, і Варт більше не міг цього витримати. «Ой, припиніть! – закричав він. – Звичайно, він може бути сенешалем, якщо мені доведеться бути цим королем, і, ой, батьку, не стійте там так на колінах, бо це розриває мені серце». Будь ласка, встаньте, серектор, і не робіть усе таким жахливим. О, господи, краще б ніколи не бачив цього клятого меча. І вартеж розридався. <звук> Розділ двадцять четвертий Можливо, варто було б додати один розділ про коронацію. Барони, звісно, здійняли страшенний гвалт, але оскільки Варт був готовий вставляти мечу камінь і витягати його знову хоч до судного дня, а більше ніхто взагалі не міг цього зробити, зрештою їм довелося поступитися. Дехто повстав, але їх приборкали пізніше, та загалом народ Англії був радий нарешті заспокоїтися. Коронація стала прекрасним спогадом, і що було ще прекрасніше, вона нагадувала день народження або рій. Здво усі надсилали вартові подарунки за його областю вивченні мистецтва витягання мечі із каменя, а кілька городян Лондона попросили його допомогти вехти затички з непокірних пляшок, відкрутити крани, що заїли, та розібратися з іншими домашніми негараздами, з якими вони вже не могли впоратися самотужки. Хлопчик-собачатник та воцкинулися і надіслали йому суміш від чумки, яка містила хініні була абсолютно безцінною. Коза надіслав йому ланцюжок для годинника, сплетений з власної бороти. І кавал прийшов зовсім просто і віддав йому своє серце і душу. Няня з дикого лісуна діслала мікстуру від кашлю, тридцять дюжин носовичків, кожені з міткою і пару теплих комбінезонів із подвійним начесом на грудях. Сержант надіслав йому свої медалі, щоб вони зберігалися в Британському музеї. Гоб цілу ніч мучився в агонії, але відіслав каліз новенькими білими шкіряними опутенками, срібними вертлюгами та срібним дзвіночком. Робіні Маріан вирушили в експедицію, що тривала шість тижнів, і надіслав лицелумантію, шиту зі шкурок лісових куниць. Малюк Джон додав тисовий лук завдовжки сім футів, який сам варт був абсолютно не в змозі натягнути. Анонімний їжак надіслав чотири або п'ять брудних листків із кількома блохами на них. Звір скитали, і королі Нор порадилися і надіслали свої найдосконаліші фюмети, загорнуті в зелене весняне листя, у золотому розі з червоним окса паском. Сер Грамор надіслав грозписів, на кожному з яких був герб старої школи. Вікарій обрав працю під назвою «Declericali Disciplina», що приписується Петру Альфонсу, яку можна було б читати вечорами і яку не потрібно було пояснювати. Кухарі, орендарі, вілани та слуги замку Дикого лісу, кожному з яких дали по золотому ангелу і відправили на церемонію в Шарабані за рахунок сера Ектора, привезли величезну срібну модель корови Крамбок, яка втретє виграла чемпіонат, а також Ральфа Паселев, щоб той співав на коронаційному бенкеті. Архімед прислав свого власного праправнука, щоб той міг сидіти на спинці кора. Лівського трону під час обіду, яка постатив суп. Лорд Мерта, вільні обранці лондонського сіті, виділили кошти на простори акваріум пташних звіринець, де всіх істот морили голодом день на тиждень для користі їхніх шлунків. І саме сюди, заради свіжої їжі гарної підстилки, постійної уваги та всіх сучасних зручностей, зліталися, збігалися та спливалися всі друзі, варта на старості років щоб щасливо провести захід свого життя. Жителі Лондона зібрали 50 мільйонів фунтів на утримання. Звіринця леді Британії виготовили пару чорних оксамитових кімнатних капців із вишитими золотом ініціалами варта. Кейна дислав свого власного скіфського сокола рекордсмена зі щирою любов'ю було ще багато інших вишуканих подарунків від різних баронів, архієписки, співпринців, ландграфів, васальних королів, корпорацій, пап-султанів, королівських комісій, міських окружних рад, царів, беїв, магат але наймиліший подарунок із найбільшою любов'ю надіслав його власний опікун Сере. Ктор цим подарунком був ковпак дурня, схожий на фараонову змію яку потрібно підпалювати з верхнього кінця. Варт підпалив його і спостерігав, як він росте. Коли полум'я зовсім згасло, передним у своєму чарівному капелюсі стояв Мерлін. «Ну що варте, – мовив Мерлін, – ось ми, або були, знову разом, який гарний у тебе вигляду короні». Мені не дозволялося говорити тобі раніше чи пізніше, але твоїм батьком був чи буде король Утерпендрагон, і Самея переодягнений жебраком, вперше приніс тебе до замку Сера Ектора в твоїх золотих пелюшках. Я знаю все про твоє народження, твій ріді того, хто дав тобі справжнє ім'я. Я знаю про печалі, що чекають на тебе, і про радощі, і про те, що більше ніхто й ніколи не наважиться назвати бедружнім дружнім ім'ям Варт». Відтепер твоєю славною долею, Бу. Династи Гаріна насолоджуватися величю свого справжнього імені. Тож зараз я прошу привілеї бути найпершим із твоїх підданих, хто звернеться до тебе так, мій дорогий володарю-королю Артуре. Ти залишся зі мною надовго, запитав Варт, мало що з цього розуміючи. Так, Варте, відповів Мерлін. Або точніше, як мені варто було б сказати, чи сказав так Королю Артура. Початок більший ніж історія Король Артур, фактично, вигадка. Чи існував Король Артур насправді? Існують докази того, що могутній воїн на ім'я Артур міг жити між 3067 та 634 роками нашої ери, у часи, коли племена з Європи вторгалися до Британії. Ранні джерела згадують Артура як великого солдата або вождя, що жив у 5-6 столітті і міг відбивати напади войовничих англосаксів. Історія битви Горі Бадон, де могли загинути Артур і Мордрит, була описана лише 300 років потому. тому. Подвиги Артура як лідерали царів, що шукають «Святий Грааль та творця Круглого Столу були дані значно пізніше, в епоху Середньовіччя». Версія генеалогічного дерева короля Артура від Тегвайта в книзі «Королева, повітря і темряви» представляє Артура як сина Утера Пендрагона та Ігрейни, а також як батька Мордреда. Інші автори стверджують, що Мордред – син Артура від Морганиле або навіть племінник Артура. Воїн, вождь, король, батько чи дядько – Артур залишається героїчною постаттю в усіх численних версіях цієї легенди. Чому стіл був круг? Лим, хоча король Артур вважався головою круглого столу. Його форма символізувала, що жоден лицар не є важливішим за іншого. При дворі Артура всі вважалися рівними. Хто були лицарі круглого столу? Тільки найшляхетніші лицарі заслуговували на місце за круглим столом. Кількість лицарів варіюється від 12 до 150 залежно від того, яку версію легенди про короля Артура ви читаєте. Вважалося, що сер сер-кей були двома з лицарів Круглого Столу, які племінники Артура, сер-агаве інсера-гравейн-сера-геріста-сер. Варет серед найбільш відомих лицарів – сер-ланцелот та його син сер-галахат, де можна побачити версію Круглого Столу, Круглий стіл із місцями для 25 лицарів висить на стінах Вінчестерського замку вже понад 600 років. Хоча він не настільки старий, щоб бути оригінальним круглим столом із легенд про короля Артура, його існування свідчить про те, наскільки потужним символом він став. Виготовлений за наказом короля Едуарда І у 1290 році, стіл позбувся ніжок за наказом його, Нука короля Едуарда III у 1345 році, коли його повісили на стіну. Два століття потому король Генріх Турцін наказав розфарбувати стіл. Відвідайте вінчестерський замок або знайдіть інформацію онлайн, щоб побачити цю версію круглого столу тринтого століття. в замку, але яким він був... Ось деякі частини замку та способи їх використання для захисту від нападників. Барбакан – міцна оборонна вежа, розташована біля входу в замок. Це чудове місце, щоб скидати на ворога важкі предмети, наприклад, каміння. Звідний міст – дерев'яний міст, побудований надровом або глибоким ровом, закріплений на петлях з одного боку так, щоб його можна було підняти перед герсою. Коли міст піднято, нападнику доводиться перепливати рів, а це не легко в обладунках. Герса дуже важкі ворота з дерева або металу, що суваються вертикально вгору вниз, закриваючи вхід до замку. Крізь отвори в герсі можна було проштрикувати мебоспис, щоб не підпустити ворога близько. Вежі та бартизани. Вежі та бартизани, маленькі підвісні башти, найкраще місце для стрільби з лук через вузькі бійниці в стінах та виливання чані військи плячою олією на ворога. Якщо все це не допоможе і ворог подолає оборону, хорошим варіантом буде відступ до внутрішньої цитаделі, також званої донжоном. В артуріанські часи не було супермаркетів та імпортних продуктів, тож звідки бралася їжа? Землевласники великі вирощувати їжу самі, і якщо погода була несприятливою, люди голодували. Хоча картопля та томати вирощуються в Британії сьогодні, вони не були доступні в часи короля Артура жодної картоплі, томатного кетчупу. О, і ніякого шоколаду також. Типовий бенкет у замку Сера Ектор, а включав би такі страви. Щоб із цього з'їли ви. Голова вепра з'їдалося все, навіть вуха. Великий пиріг зі свининою, що подавався з кислим яблучним соком. Перчений, заварний крем, пташині ніжки або прянилистя, розкішний фрументі, каша з пшениці та молока, підсолоджена спеціями. Чому б вам не виростити щось із того, що й варт? Спробуйте полуницю, малину чи ожину, які не займають багато місця. Посадіть яблуню чи грушу, якщо ваш сад більший. Виростивши власну їжу, влаштуйте бенкет на честь свята, голове про за бажанням. Пам'ятайте, ніколи не їжте дикорослі гриби, бо деякі з них отруйні. Слідкуйте також за дикими ягодами і не йшти нічого, не перевіривши заздалегідь. Вартові судилося стати великим королем, але які ще професії він міг би мати, якби йому не так пощастило. Назвач, їм вони займалися. Кожу м'яка виготовляв вироби зі шкіри. Керхаус прибирав сміття. Флетчер виготовляв стріли для луків. Купер виготовляв дерев'яні бочки для зберігання і жіта напоїв. Честер виготовляв і продавав скрині. Скрині використовувалися для всього. Тайпіт виготовляв і розстеляв килими. Килими були дуже дорогими, тому їх клали на столи, а не на підлогу. Ім'я «Пендрагон» означає «головний дракон». Івард зустрічає багато каскових істот, включаючи алея, коня зі слонячим хоботом та звіра з китальця короля пелінора, звіра Глатісанта, який має голову змії, тіло леопарда, стегналивата ноги Оленя. Ось назви, які Тегвайт використовує для тварин, але хто вони насправді? Люс щука. Тіні. Зазвичай в'юрок, ЧАЙКА. Коркендріл. КРОКОДІЛ. Вважається, що Мерлін був сином діявола та смертної жінки. У книзі «Мечу камені» він проживає своє життя у зворотному напрямку, що дає йому великі знання про те, що станеться з вартом. Мерлін має силу перетворювати варта на тварин землі, хата водичу кулка, але він відіграє важливішу роль у формуванні Утера Пендрагона та короля Артура. Існують також легенди про те, що Мерлін за допомогою своєї магії переніс величезні камені Стоунжа до Англії з Ірландії, але він не єдиним джерелом магії в книзі – король минулого і майбутнього. Міфічному мечу Артура та його піхвам приписують магічну силу. У деяких легендах піхви мали силу зцілювати крово-втрату власника меча, а блиск самого клинка засліплював ворогів Артура. Деякі автори називають меч, який Яртур витяг із каменю екскалібуром, але інші стверджують, що це два різні мечі і що Артур отримав екскалібур від володарки озера після того, як зламав свій перший меч під час бою. За мить до смерті Артура Екскалібур знову повертається до володарки озера. Можливо, на лезі Екскалібура був викарбуваний напис, але остаточного опису не існує. Як ви думаєте, як виглядав екскалібур? Станьте детективом і відшукайте ці місця, пов'язані з легендою про короля Артура. Замок Цинтель. Чиї замок цей цього століття? На північному узбережжі Корнуола, місцем народження короля Артура. Відвідайте www.inglishheritage.org UK. Вінчестерський замок. Побудований в XI столітті. Чи це місце Артурового камелота? Замок Кадбері. Стародавнє городище на Пагорбі, розташоване в Сауткадбері, Сомерсет. Це також може бути камелот. Чи це Валон, місце спочинку Артура? Відвідайте руїни аббатства та Гластонбері Тор, одну з найвідоміших пам'яток Сомерсета та місце багатьох легенд і міфів. Стоунхендж. Чи був Стоунхендж створений магією Мерліна? Якщо ні, то як там опинилися ці камені? Археологи проводили розкопки в деяких із цих місць, щоб з'ясувати, чи є легенда про Артура правдивою. Хочете долучити, чому б вам не вступити до Клубу молодих археологів? Перейдіть на сайт ACAP.ERG, щоб дізнатися більше. Про автора Теренс Генбері Вайт народився в 1906 році, сім'ї окружного суперінтенданта поліції в Індії, і, як практично всі діти службовців Британської імперії, здобув освіту в школі-пансіоні в Англії. Потім він вступив до Кембриджа, де отримав диплом першого ступеня з англійської філології і став шкільним чителем, не з'єднавши посаду завідувача кафедри англійської мови в школі Стоу в Бакінгемширі. На той час він уже писав і публікував романи, і через короткий час залишив роботу, щоб стати професійним письменником, якраз перед публікацією Меча в Камені. Це виявилася перша з чотирьох книг, які він напише про короля Артура. Завершена серія отримала назву «Король минулого і майбутнього», і згодом за нею було поставлено бродвейський та голлівудський мюзикл «Камелот», а за мотивами «Меча в камені» був створений мультфільм Уолта Діснея. До моменту смерті Вайтафт в 64 році у нього були тисячі відданих шанувальників по всьому світу.